Välkomna till ett helt nytt avsnitt av Par i Pixlar Och det här är det elfte avsnittet som vi gör nu Och Par i Pixlar är alltså en spelpodcast som drivs av bland annat mig Filippa heter jag och min man Robin, som vanligt Och i det här avsnittet så ska vi prata om en saga som heter Final Fantasy 9 till Playstation Väldigt trevligt, eller hur? Väldigt trevligt Mm <laughs> Men vi, ska, vi, vi har massa andra saker att beta av eh, först innan vi går in och pratar om eh, spel. Och det kommer gå till så här att i första delen så kommer vi att prata om ja, vi kommer köra en klassisk Paripixlar-recension av spelet. Och sen kommer vi få lite musik. En liten, eh, vad ska man kalla det för? En liten Ja, det kan man säga. Eh, och eh, sen så har vi segment två där vi kommer fortsätta prata om Final Fantasy 9. Men då kommer vi gå in på spoilerfyllda territorium. Så om ni inte har spelat spelet så tycker jag att ni ska lyssna på segment 1. Och vill ni höra oss prata lite djupare om storyn och vad vi tyckte om karaktärerna och världen så fortsätt gärna lyssna på segment 2. Ett bra upplägg tycker jag. Ja, jag tycker det funkar bra på sånt här spel. Man vill ändå prata rätt mycket om det men man vill liksom inte spoila Allting om man inte har spelat det liksom Man kan helt klart säga att det är ett stort spel Och det finns mycket att säga Så jag tycker att eh, Ja, det, här, det blir bra det här för. Ja, jag, jag tror det och Vi ska göra vårt bästa trots att vi inte har varit eh, aktiva nu Vi har inte gjort ett avsnitt på ganska länge Nej, det har ju blivit så och det är sånt som kan hända Ja, precis Det har varit mycket förändring för vår del Vi ska ha en unge vilken dag som helst nu, eller hur? Ja, ungefär <laughs> och men sen har det... vi varit sjuka Ja precis, du har varit sjuk och jag har varit sjuk Och sen så det har det inte funnits tid till att spela in ett avsnitt Men det har samtidigt skett en del positiva förändringar också, eller hur? Ja precis, vi har lite nya nyheter som vi ska ta upp innan vi börjar gå in på själva spelet mm. Den första är väl att vi är numera en del av Videospelsklubben Hurra! Jättekul! Precis, och eh, som man går upp för att kunna hitta oss nu så kan man även gå in på eh, videospelsklubben.se och eh, där kommer vi finnas och, med podcasten och kanske någonting annat i framtiden, det vet vi inte. Och för er som inte vet vad videospelsklubben är så är det det är gäng grabbar som gillar spel och som eh, videospelsklubben är då .se. det är alltså en bas för olika bloggar och Ja, olika podcasts och deras egen också då självklart. Ja, och sen har vi en massa grejer på Youtube också som är ganska underhållande faktiskt. Så spana in den sidan direkt skulle jag säga. Om ni inte redan har gjort det. De flesta har väl kanske gjort det redan. Och sen i och med det så kommer vi även göra lite förändringar inom vår egen podcast. Som sagt, vi kommer få unge om några dagar. Så vi, vår tid kommer ju vara begränsad. Mycket. Så vi har sagt det att... Vi kanske inte alltid kommer göra podcasts uppdelade i två segment Ibland kanske det bara blir ett segment Men ja, vi väljer ut ett spel Eller varje gång kanske vi inte har ett helt spel som jag pratar om Utan vi kanske tar något spelrelaterat Nå lista, top 10 list över Ja, ja podcasten ska ju leva vidare Men hur, hur formatet blir Det kommer garanterat att bli kortare Men i och med det samtidigt så kanske det blir mer frekvent Också. Precis, lite friare Vi väljer att ta upp det vi vill ta upp Vi lossar på tyglarna helt enkelt Och öppnar upp för nya möjligheter Det kan man säga Men Innan vi drar igång Sagostunden här så tänkte jag Att vi ska läsa lite kommentarer Ja för vi har fått en hel del mm. Vill du börja? Ja men visst det kan jag Vi har en kommentar från Grullman Fin inledning av pixlars segertåg alla 2014. Bara att fortsätta på detta spår, för ni går från klarhet till klarhet. Igår rullade efter texterna i Beyond Two Souls. Håller med er att det är ett av de bästa spelen för året. Gameplay-mässigt var det väl inte så mycket att hänga i julgranen, men oj oj, storyn, karaktärerna och stämningen var på topp. Tack för en bra podcast. Tack för en jättefin kommentar. Ja, tack så mycket och vi hoppas väl också på att 2014 ska vara ett eh, segertåg. Det hoppas vi verkligen. Och hey, det tror vi. Kom Nej, nej Robin jo, inte. sjunger om teknodromen i den låten. Ja. Det är rätt coolt. Det. det är bara en referens som oss i vår generation känner till. Ja, precis. Ja. I alla fall, vill du ta nästa? Det kan vi göra. Det här är från SPJ. Kommer ihåg när jag satt och lirade Pokémon blå, röd, gul? Jag var lite feg och vågade inte köpa dem eftersom Pokémon var ju inte det man skulle spela när man gick på högstadiet. Så jag letade upp dem på emulator och smygspelade dem istället. Men de är riktigt bra. Så nästa gång jag hittar dem så kommer jag nog köpa dem för att få spela om dem på min Game Boy Color. Riktigt bra lista på Game of the Year. Kan hålla med om de flesta. Jag håller med dig Robin om The Last of Us. Dock enligt mig är det generationens bästa. Jag har väldigt lika smak på spelen. Filippa, jag blev bara mer sugen på att spela Beyond nu. Tror att det skulle ligga under junggrenen men fick massa andra fina spel istället. Så jag får nog se till att leta upp det på någon fin spelbutik. Tack så fan för en riktigt bra podd. Keep up the good work! Tack ja. så jättemycket! Trevlig kommentar tycker jag Ja verkligen Det där med att man smygspelar Pokémon Jag tror att jag gjorde det också alltså, jag Men det spelade... var ju lite det vi pratade om Ja precis, jag, jag tror att jag spelade det öppet De första åren Men sen ju äldre jag blev så kände jag också Att jag behövde smygspela dem För kompisar och flickvänner Och allt sånt där Att ja. man inte ville vara helt öppen med, precis, med det liksom. Men det var ju lite så vi pratade om mm. förra gången ja. Hur folk såg på det Tack så jättemycket Ja, fin kommentar Jag har en kort kommentar här också från Per jag Vill bara säga, nej bara ett snabbt litet tack För en bra podd Tack så mycket De får orden gör mig väldigt glad alltså jag, Väldigt Alla såna här kommentarer gör mig glad så att, Ja men det är klart Så att ni får jättegärna kommentera så mycket som möjligt men vi har en kommentar kvar Det här är från vår vän Axel Som var med i Shadow of the Colossus-avsnittet Precis, och som numera är i Tokyo Och ja. köper en massa billiga spel Precis. Bastard Han har i alla fall äh, skrivit en kommentar här Tja, det var tasen. Jag hoppas att ni har det superbra i Sverige Och lever livet Det har varit jättetrevligt att lyssna igenom alla era gamla podcastavsnitt På vägen till och från skolan När ni berättar om någonting roligt Börjar jag skratta och le som äh, Le som ett fån från ingenstans Och alla japaner måste tänka att jag är dum i huvudet Som skrattar för mig själv <laughs> Ni frågade om 2013 års bästa spel Det var en svår fråga Faktum är att jag inte har spelat ett barnbrytande spel det året. Men jag kommer minnas mest var nog Valkyrie Profile, det första. Och Ar Tonelico Melody of Elemia. Inga nyare spel direkt. Dessa två skapar helt enkelt en atmosfärisk känsla och en fantasivärld som man verkligen kan leva sig in i. Om ni vill ha rekommendationer på spel att spela och prata om i podcasten. Så är min absolut högsta rekommendation Xenoblade Chronicles. Gör er själva en tjänst och ta er tid att spela igenom det. Ni kommer att tacka mig. Det är ett spel som jag betraktar som det näst bästa spelet jag någonsin spelat. Och det säger mycket eftersom att jag har spelat sedan jag var fem år. Och det dessutom är ett spel som inte hunnit samla på sig några nostalgipoäng än. Det är vad Final Fantasy 13 borde ha varit. Med det, sagt så vill jag, med det sagt så vill jag säga... Ha det bäst och hälsa Sverige från mig. Ja, tack så mycket Axel. Vi hoppas att du har det bra i, i Japan också. Det gör vi verkligen. Han har bra åsikter. Axel, ja, det jag. har han. han. Han är en klok kille. Och vi, vi saknar honom jättemycket här i Sverige. Ja, verkligen. Så att han, han får väl... Hoppas komma. du har det bra Axel. Ja, det hoppas vi verkligen. Sino <laughs> um, Bay Chronicles. Det har vi stående i hyllan. Det köpt, jag tror jag fick det... Du köpte det av Kevin du. Nej jag fick det av Kevin Du fick det av Kevin. I födelsedagspresent Men mm. jag ska skämmas och säga att det fortfarande står inplastat i hyllan hemma Här. Jo men så det... det blir ju så ibland ja. Men det har vi hört från Axel i förut också Att vi ska spela det spelet Så mm. han har tipsat oss om det förut Och det, ja verkligen Vi vill jättegärna spela det Vi får se om det blir något sånt nu i dagarna För jag har ju spelat en massa annat Ja, och det vill vi höra lite om nu, eller hur? Ja, precis. De spelen som jag har spelat den senaste tiden, har du spelat på senaste tiden eller har du bara varit upptagen med att... Uh... Jag har bara varit uh, gravid och tjock, så nej jag har inte spelat något nytt spel. Du har väl mest tittat på kanske? Ja, och haft åsikter. En sån här jobbig backseat-gamer mm. uh, Först ut, uh, Arkane Studios uh, spel Dishonored från 2012. Det här är alltså ett, vad ska man kalla First person action stealth Spel Med betoning på stealth Om du ska spela det så som Jo Robin, jag tycker det Fast nu måste vi diskutera en sak här lite snabbt okay. vi, ska, vi ska ta det här väldigt kort Men visst Dishonored går ju ut på att man ska smyga Fast å andra sidan så Funkar det egentligen lika bra Att, att ha det som ett FPS bara och bara. och liksom Om du köpa. kör på easy Ja kanske Alltså jag tror att alltså Det finns ju många typer av olika Spelare så att säga mm. Vissa ställs här och liksom Smyger runt eh, Tar sin tid att följa liksom Alla fienders mönster Hur de går och verkligen tänka ut en strategi medan andra Liksom kör en Leroy Jenkins I varje rum och bara dödar allt det brukar oftast börja... Alltså när jag, när jag spelar det här spelet... Så jag kommer in på fiendens territorium... Jag kommer till en ny bana... Jag smyger upp... Det börjar bra... det börjar bra. Jag smyger upp döda fiende 1... Smyger upp döda fiende två, Och sen så kanske jag fortsätter så kan tills jag kommer till den femte fienden... Då den sjätte fienden ser mig... Och ringer på förstärkning... Och sen så blir det bara blodbad av allting... Och då springer du vidare... Ja. Istället för att typ stanna där du är och ta dem som kommer... Så springer du vidare... Och liksom eh, ja, får uppmärksamheten från 30 andra snubbar. Ja men det är jättekul. Ja alltså det funkar ju. Ja. Det är ju det som är grejen att man kan faktiskt välja att spela lite som man vill. Mm. Alltså kort sagt så det var, det var ett kul spel. Eh, det var lite kort kan jag tycka. Men... Hur många timmar var det? Jag minns inte men det var, jag uppfattade det som ganska kort ja. Men alltså och det, är just, det är väldigt kul för att du får ju Olika uppdrag du ska göra Och du kan välja själv hur du vill handska som de här uppdragen Du kan välja att bara gå Guns Blazing Och bara köta Och det är ju inte fel i det, Nej, det, är det alltså, Du kommer ju vidare i spelet Du får alltså jobbet gjort ja och Eller så kan du smyga Och det finns också olika sätt att klara Uppdragen på, du kan välja om du vill Döda den här personen Som du ska finna, eller om du ska Göra någonting annat emot honom eller Ja, du, ska... du kanske smyger ut personen i fråga Och hjälper den istället Eller så smyger du bara in i hans kontor och snor ett värdepapper Och får reda på informationen du behöver ha Ändå, så att det finns många olika sätt Att göra det på, och det är ganska kul Med den här teleporteringsmekaniken I spelet, man kan, man kan ha rätt så roligt med den Tyckte jag Men ja, kort bara, det var ett kul spel Rekommenderar du det? Ja, absolut. Ja. Det, det finns ju billigt idag så att det är bara att plocka upp det när du är och köper spel någon gång. Så. Sen har jag spelat ett betydligt nyare spel, nämligen Castlevania Lords of Shadow 2. Ja. Där vi då tar oss, vi får, vi får bekanta oss med Dracula som nu är spelbar karaktär. Ja, man eh, utan att spoila det första spelet då, Så säger vi bara så eh, Och att eh, Dracula ska leta upp Satan Och eh, ha ihjäl honom eh, Och det är ju då en uppföljare På Lords of Shadow Och eh, det är väl ungefär Ganska likt eh, Det är lite miljöskillnader Jämfört med det första spelet så att säga. Alltså man kan ju säga att det är ett sjukt Snyggt spel Alltså, det, alltså miljöerna är jättevackra Designen är snygg, absolut Men sen är det ju ett hack and slash Och det känns som en ny trend på något sätt Att hack and, sla hack and slash spel Försöker vara något annat Än just enbart Hacken slash Ja, för vi ser eh... De försöker implementera nya Liksom grejer som vanligtvis inte finns i hackens lär Ja vi ser alltså element ifrån massa andra spel Bland annat då där vi har För att det här spelet handlar väldigt mycket om att klättra, klättra. Och så stealth element Ja det är störigt oh. Alltså det stör jag mig på direkt Att man ska behöva smyga runt jag, jag är ju liksom Dracula Jag är i Dracula slott Jag ska bara kunna gå runt och mörda där inne Hur mycket jag ja. vill Alltså frågan är om inte den här nya idén Att de ska ja, med blanda och sånt där Att det liksom inte är riktigt utvecklat För att det ska bli bra Alltså förstår du, nu känns det mer som ett experiment Ja eh, Jo precis, jag kan hålla med om det eh, Det finns Alltså det här är ett spel som är fyllt med eh, Eller inte fyllt med Men det finns ganska mycket Flörtningar flirt, Med, eller vad säger man det, fl ja. det flörtar med det tidigare spelet och det flörtar även med eh, de tidigare spelen i serien. Men det är väl kul? Ja, alltså du, du har ju delvis det här att du kan backtracka, precis som i Symphony of the Night. Och eh, sen så är det även en del dialog som man som Symphony of the Night älskare kommer att eh, få lite rysningar. Tror du inte att de gör det lite för att komplettera alltså det faktum att folk tyckte att det första... Lords of Shadow var för olikt Alla andra Castlevania-spel Det följde liksom inte kronologin Det blev liksom ett eget Spel i serien mm. Så att de kanske vill komplettera det lite Genom att slänga in de här välkända Replikerna Karaktärerna Ja visst, det är en sak de har missat med det bara Och det är mm. att de har inte använt sig av någon Uh, precis som ettan så finns det inga Klassiska Castlevania låtar med I spelet, vad jag har hört och jag är nästan Nej det klart. har jag inte Jag är nästan färdig med det och jag har inte hört någonting Och det är, det är lite synd Apropå musiken så låter det ju väldigt mycket som Sagan och ringen Ja absolut, det är Eller väldigt likt väldigt, uh. väldigt såhär Eh, Sång och ingen inspirerade. Alltså jag, vet inte, jag, fick bara, jag har fått, fått en känsla nu av en 3-4 låta att det skulle kunna vara. Det är inte det att det är klassisk musik och att det är pampet, utan det är det att jag kan känna igen liksom melodier i Ja, i alltså låtarna. det är faktiska melodier som är rent av kopierat mm. skulle jag säga. Vi är två Sång och ingen-fans. Så. Ja, vi vet till, en, vi till, till en viss del eller man ja. skulle jag påstå Men alltså, ja, det, det är ett kul spel också Jag kan inte säga så mycket mer just nu För jag är inte klar med det uh, Jag kan säga direkt att jag irriterar mig som fan På uh, stealth-momenten Ja, och bossar som är svåra Bara för sakens skull Ja, onödigt svåra bossar uh, Men annars så gillar jag backtrackingen Och det är lite kul liksom, att man kan springa runt lite mer öppet Än, än vad man kunde i det första spelet Ja, men det kan vi se. Ja. Men vi stänger boken där nu för nu. Vi måste ägna tid åt huvudspelet det här avsnittet. Ja. För det kommer ta ett tag känns det som idag. Faktiskt. Eh. Ja. Det tycker jag också. Ska vi köra igång med en gång eller? Ja. Vi kör den här välkända kända nu in i eh, sagostunden. Ja, det hinner jag dig också. Ja, skål. Fantasy IX är alltså spelet som du och jag har tagit oss an. Man kan ju prata lite kortfattat om spelet i början av. Det är ett japanskt rollspel, för er som inte vet. Utvecklat av Squaresoft. Det släpptes 2000. Och det är alltså den nionde delen av Squares kända Final Fantasy-saga. Det släpptes på Playstation 1. Och det är Hironobu Sakaguchi som har skrivit allting till det. Och musiken är komponerad av ingen mindre än Nobu Uematsu. Och det här spelet är lite unikt för på det sättet att det går tillbaka liksom till old school RPG-anda kan man säga. Traditionellt det är lite annorlunda jämfört med de två föregående titlarna. Vi har Final Fantasy VII och Final Fantasy mer som tog en mer, modern, en mer teknisk och industriell väg. Så det här är en klassisk saga helt enkelt kan man säga. Men det bidrog även med lite nya element, vi har Active Time-event, mognet och sånt där. Och faktiskt så är det det spelet som har fått bäst betyg av alla Fun Fantasy-spel. På Metacritic eller? På, på Metacritic. Ah, Okej, okay. ja. Ah. Precis. Och vad går spelet ut på? Ja, man kan säga att det är ett klassiskt japanskt rollspel. Man tar kontroll över en karaktär, man får följa genom hela spelet ungefär. Man besöker olika världar, städer, äh, levlar, förbättrar sig själv och sådär. Det är ett turbaserat fighting-system. Man har möjlighet att skräddarsy sina karaktärer och, ja, så att det passar ens fighting-sätt lite bättre. Det är en öppen värld som man kan ta sig fram på olika sätt. Till exempel med Chocobo som är kända från alla andra Final Fantasy-spel. Man har båt, flyg eller så kan du gå. Så det finns massor att upptäcka förutom den linjära handlingen. Bara. Men du kanske vill prata lite mer om vad spelet handlar om. Ja, det är så här att den kungliga huvudstaden Alexandria förbereder sig för en festival. Och eh, Queen Brane heter hon, drottningen Brane. Brane, jag vet inte hur man uttalar det riktigt. Hon sitter på sin tron och inväntar det flygande luftskeppet eh, som eh, ägs av gruppen Tantalos. Tantalos är en teatergrupp som, les, som reser land och rike runt för att underhålla människor med sina lite speciella men också klassiska teateruppsättningar. Men Tantalos har någonting annorlunda i görningen den här gången. De ska nämligen kidnappa prinsessan Garnet. I Tantalos så hittar vi också vår huvudkaraktär Sidan Och det är då han som ska... Ta sig in i slottet och kidnappa prinsessan Garnet Det som Sedan märker då när han ska kidnappa henne är att hon faktiskt vill bli kidnappad Det är lite den här klassiska Disney-känslan disney, disney av att jag är en prinsessa men jag vill inte vara en prinsessa Så att hon går faktiskt med på att bli kidnappad Och det här upprör ju då drottningen väldigt mycket så att det som händer då När Tantalos flyr Alexandria Så sätter drottningen efter Och vi har då Det kungliga kungariket Eller kungariket Alexandria efter oss Och där tar väl Spelet egentligen sin start skulle jag säga Allting annat innan det är ju bara Ett långt intro Och en tutorial typ Ja men det kan man säga Mm Ja, vart, vart börjar vi någonstans med det här stora spelet? Ja, alltså det finns otroligt mycket att säga om det Men jag måste säga att det här är ett av de bästa spelen jag har spelat Oj Faktiskt Oj Ja, men jag har inte spelat så jättemycket Ska vi, ska, vi, ska vi göra den här omöjliga jämförelsen. Men du har ju spelat. Vilka fine spel har du spelat igenom? Den där jämförelsen, den ska jag gå in på i segment två. Okej, okay, ja. Mm. Jag har planerat vi ska här. hålla det här lite spoilerfritt, då som sagt. Så. Ja, precis. Men jag vill bara säga det att det är ett av de bästa spelen. Jag vet att jag säger det nästan vid varje nytt spel, men jag måste ju bygga upp min lista, liksom. Men alltså, det här sättet som spelet fångar ens uppmärksamhet på. Det är, det är helt. Otroligt, verkligen Ett sånt bra spel, upplägget, allting Hur de väljer att berätta saker Introducera nya karaktärer, allt Det är som en enda lång Underbar upplevelse bara Men som sagt, som du sa Det här är det andra Final Fantasy-spelet Jag spelar Jag har ju spelat Final Fantasy 7 Innan, och det har ju varit topp 1 av mina spel Någonsin Nian är väldigt annorlunda så om ni, om ni har spelat sjuan så kan ni inte förvänta er samma sak alls, tycker jag Sjuan är ju väldigt så här modernt och industriellt medan nian är mer av en saga Jag skulle säga att det är inte lika mycket vuxna element som Final Fantasy 7, Utan det, det lägger upp storyn lite mer simpelt Rent av barnsligt Men alltså det är inte dåligt Utan de berättar sorg- eh, Alltså tragiska saker som krig och död ur ett barns perspektiv. Det känns det lite sånt. Ja, jag kan hålla med om det. Och det är som du sa där, att det känns inte som, eh, som ett eh, Final Fantasy. om man jämför med sjuan så att säga. Nej, det är, de tar sig an liksom hela upplägget på ett annat sätt. Ja, precis. Och det roliga är att alltså som, som, som du tidigare sa också. Att det här är ju en... Eh, nästan som en tribute till de äldre spelen som hade lite det här det var inte så mekaniskt, det var mer liksom fantasyorienterat och det roliga var att när jag läste det i en gammal intervju, nämligen att när de höll på att utveckla Final Fantasy 9 så var det så, så kände de nästan från början att de ville nog inte kalla det för 9, utan de ville kalla det för någonting annat. Just det Kom eh, ihåg vad det var. Final Fantasy Guiden bara för att det skulle vara som en sidohistoria Eftersom att det skilde sig så drastiskt ifrån sjuan och åttan Som nästan var som en ny bana Av Final Fantasy-spel Jag har även hört att de planerade Eller att de tänkte på att kalla det Final Fantasy Origins Ja, men det är precis det, det Men det, det vittnar liksom om Att de verkligen gick tillbaka till sina rötter Ja, och jag läste också i samma intervju Att Sakaguchi Manusförfattaren till det här spelet sa ju själv att att det här är hans äh, favoritspel. Som han alltså varit med och skapat. Just det. det här, den här intervjun som jag läste var väl i och för sig från typ 2001 kanske. Så att det kan ju bara vara att... Ja att men det, efter det kom det inga bra Final Fantasy-spel. Jo det gjorde det. Det tycker jag absolut att det gjorde. Men jag skulle säga att det här, det här är det sista Final Fantasy-spelet som är... Um, I den gamla skolan. Eller inte gamla skolan heller. Men det var den sista av, av sitt slag. Liksom. Sen så... Började Final Fantasy-serien att experimentera allt mer. Eh, det mer blev det, någonting annat. Det blev någonting annat. Det ett mer amerikansk influens av allting skulle jag säga. Så att det det, här, det här är väl det sista Final Fantasy spelet i sitt slag. Och som jag sa tidigare så tycker jag att Storin är lite mer simpel än om man jämför med Final 57 Men som sagt, det är en väldigt tragisk historia. Väldigt, väldigt tragisk. Och det, det var någonting som jag inte väntade faktiskt. Helt ärligt så såg jag Final 9 som ett väldigt gulligt spel. Väldigt gullig gull. Det jag vågar inte ta tag i de här liksom, hemska momenten som vi människor måste uppleva ibland. Men... Det var fel. För det är väldigt tragiskt. Och jag kan säga att sorg är ett viktigt element genom hela spelet. Jag tycker att allt ifrån karaktärernas konflikter oavsett om de är stora eller små allt är väldigt sorgligt. Mm. Eller hur? Det var någonting som jag sa flera gånger under spelet. Jo men det är alltså det är klart att det, det... död och sånt förekommer ju väldigt, väldigt mycket tv-spel och sånt här men Final Fantasy 9 är ett spel som vågar ta upp det ämnet. Och som du säger, väldigt bra beskrivet att man ser det nästan som från ett barns perspektiv. Så man tycker synd om karaktärerna? ja absolut. absolut Och Final Fantasy 9 är ju ett spel som... Alltså, det börjar ju väldigt med en väldigt simpel handling, tycker jag. Det börjar ju med att Zidane ska kidnappa prinsessan och allting verkar som en Disneyfilm- men sen så kastas man in i ett djupt, djupt mörker. Ja. Eh, ju längre in man kommer i spelet skulle jag säga. Och jag tycker att det här, det här sorgelementet det är ju liksom uppenbart- när, när man pratar om, saker, om ja, saker som krig, död och sådana saker. Men det blir även liksom implanterat på de här små sakerna. Som att en liten pojke vet inte vart han kommer ifrån. Han vet inte om han har några föräldrar. Han vet inte vem han är- vart ska han hitta svaren någonstans? Han, han vet ingenting. B bara en sån sak gör att man liksom... Men shit. Fy vad sorgligt. Alltså man, man lider med karaktärerna. Och just den här lilla pojken liksom blir ju föremål för en massa hemska saker. Och bara en sån enkel grej som att han snubblar alltid. Mm. Jag tänker då alltså på en liten black mage som heter Vivi. Och en sån sak bara är som att han snubblar alltid. Det är någon som lägger kroppen för honom. Och det blir så symboliskt, mm. för att även om det är en sån liten grej som att han ramlar på sina små knän, så blir det liksom så tragiskt. Det går All... aldrig bra för honom. Alltså livet har varit som ett enda stort krokben för honom skulle man kunna ja, säga. Ja, väldigt bra sagt. Det mm. blir liksom symbolik, mm. samtidigt som det utmålas väldigt bokstavligt. Sorg är ju, vad jag tycker är, huvudtemat i spelet faktiskt. Ja, jag tycker också mm. det. Utan, utan att egentligen gå in på djupet eh, mer. Vi kan prata lite mer om det här sen Men vi, vi kan prata lite om vad vi, hur vi har upplevt spelet Hur tycker du att eh, Vi har ju då klassiska rollspelsstrider eh, Och ett klassiskt Equipmentsystem Och abilities och sånt där. Vad, vad tycker du om det? Liksom? Jag tycker det är väldigt bra Jag gillade sjöban. Alltså, förlåt, jag ska inte börja prata med om sjuan hela tiden, men det är de två spelen jag har att jämföra med. Mm. Jag gillar klassiskt turbaserat eh, japanskt rollspel. Liksom. Det ska vara enkelt för att eh, man ska kunna koncentrera sig på storyn. Och jag tycker att det är bättre än åttans fighting system. Mm. Ja, men för, det äh, håller jag med om. Ja, jag, har, med. jag har inte spelat klart åttan. Det som är så skönt med nian, Det är att det är ganska lätt att hålla koll på. Alltså karaktärerna är ju väldigt olika Alla karaktärer har ju sin egen lilla eh, Vad ska man säga De har, de har en egen skill Sedan, han kan stjäla eh, Dagger, hon eller Garnet Hon är ju då en vitmagiker eh, Vivi som du pratade om tidigare Han är en svartmagiker eh, Steiner är en, eh, en eh, krigare. krigare Eller en riddare så att säga Och alla de här har ju olika eh, Ja färdigheter så du kan ju skräddarsy Ditt party ganska enkelt då. Ja precis Klassiskt är ju då att du måste ha med sidan Sen vill du ha en vitmarker, du vill ha en svartmarker Och du vill ha någon till Som kan fylla den här fjärde platsen då Och där blir ju frågan hur du väljer att spela Föredrar du att Föredrar du förmågan Och möjligheten att kunna hila Eller föredrar du liksom Förmågan att kunna gå på brutalt Offensiv eller attacker Vi spelar det ganska offensivt Ja, precis. Vi hade ju ingen healer i vårt lag. Men oavsett vilka gubbar du väljer så, så tycker jag att eh, det går ändå att skräddas i ett ganska bra party med vilka gubbar, gubbar som helst egentligen. För det, du har ju det här med att du kan lägga in, med, med varje vapen du köper eller varje equipment du hittar så uh, finns det ju också en del uh, abilities. Typ som en egenskap, du egenskap. har möjlighet att lära dig... En statusförändring eller en ny attack Ja och det, det är väldigt simpelt förklarat i det här spelet Jag köper det här vapnet Okej okay, då kallar jag mig de här två grejerna Jag kan få 20% mer HP Och jag kan eh, lära mig att bli bra på att döda, döda draka Jättebra, köp det, lägg in det sen så assignar bara det, sen är det klart. Sen kan du efter några strider. Precis, det är, liksom det är väldigt simpelt. Väldigt simpelt. Och det jag gillar... Om, nu ska jag göra en Final Fantasy VII-jämförelse då. Mm. Eftersom att när du lägger in materia i Final Fantasy VII, som är det spelets då... Um, ability ja, abilities, points. Abilities liksom. När du plockar ut materias ifrån gubbarna där, då försvinner ju deras, de färdigheterna. Men om du lär en gubbe en ability i Final Fantasy IX, så finns de kvar där permanent. Men även om du skulle... Ta bort det här vapnet och eh, uppgradera ditt vapen. Mm. Så finns ändå möjligheten kvar för dig att använda dig av den attacken mm. som det förra vapnet förde med sig. Jag tycker att det här är lätt det bästa eh, strids, eller billigt i systemet i Final Fantasy någonsin skulle jag säga. Jag tycker att det är bättre än Materia för att. Eller, eller Junction i Final Fantasy 8 eller. Oh. Final Fantasy 6 har ju ett liknande system Som, som det här då okay. Och det är ett system som jag trivs väldigt bra med För det känns inte som att du förlorar någonting På att du byter ett vapen eller Nej det är just det sånt, liksom. För det, så är det ju i sjuan. Ja. Men Final Fantasy 9 system Och allting är faktiskt väldigt smidigt Det är inte lätt Eller jag menar det är inte svårt att förstå Nej. Och det är väldigt viktigt För att det blir för svårt Då är det inte kul Mm det, det ska vara enkelt, turbaserat, du ska välja liksom action, magi, alltså förstår du, det ska vara enkelt. Ja, och det tycker jag att det, det, det, är ett väldigt, det är väldigt enkelt och bra i det här spelet liksom. Ja, precis. Ja. Striderna då? De, de fungerar ju, det är lite klassisk Final Fantasy-strid, det är Active Time Battle. Ja, precis. Uh, alltså det här är inte svårighet. någon svårighet för någon, tycker jag. Nej, alltså har man spelat Final Fantasy tidigare så är det, liksom, det är samma sak egentligen ja. som de tidigare spelen. Uh, och, uh, men med lite, lite, de flörtar ju lite med de tidigare Final fantasy spelen så att du kan ha fyra karaktärer i ditt party. Uh, när man i de senaste spelen bara kunde ha haft uh, tre. Tre. Så det, det tycker jag är en förbättring. Det roliga med mer karaktärer. Det finns mer möjligheter att bygga ett coolt party. Så det, det gillar jag väldigt mycket. Ett problem som jag hittade i det här spelet. Ett av de få problemen. Men det är ändå ett problem som förekommer i många rollspel. Det är just det här på. Om du ska köpa nya vapen. Eller equipment. Eller armor. Eller vad det nu är. Du är osäker på vilka karaktärer du ska spela med. Samtidigt som man. Ibland tvingas köra med vissa, eh, vissa karaktärer. Det hatar jag med sådana här rollspel. Vissa, ja men precis. Men, mm. men så är det ju. I alla rollspel nästan. Och då ställs man inför ett val. Antingen så kan man köpa nya grejer till alla. ifall att man måste köra med dem någon gång. För man vill ju inte tvingas vara underlevelad och liksom fila Eller bara köpa till dem man har valt att köra med. Och, risk, och riskera fila då för att man har dåligt gear. Mm. Det är dåligt. Ja, men det där är en klassisk Final Fantasy-grej. Att du ibland tvingas uh, spela med karaktärer som du inte yeah. har levlat, som du inte har equippat och sådant. Yeah. Men det, det, samtidigt så tycker jag att det blir ju ett handikapp för dig. Men samtidigt så tror jag att, att uh, spelet är tänkt som att det ska bli lite svårare då. då. Ja, men självklart. Jag tycker inte det här... Jag kallar det ett problem, men å andra sidan är det här någonting som... Det behövs för Storyn. Och för svårigheten i spelet också. Ja, precis. Om jag måste tvingas köra med en viss karaktär, då är det inte för att, bara för att. Utan då är det för att Storyn tvingar mig till det. Ja. För att mina andra två kanske åker iväg någonstans, eller de blir fångade, eller de blir. Ja, de dör, vad vet jag. Mm. Alltså, det har ju med Storyn. Så det, jag tycker ändå att det är ett nödvändigt element. Mm. Men det är ju här man väljer att spela olika. Du väljer att inte köpa något. Gear. Men, alltså hade jag kört det här helt ensam så hade jag nog gjort det. Just för att jag vet inte vilka jag kommer att tvingas köra med senare. Så jag vill vara förberedd ifall att... Mm. Nej men precis, där, där spelar man ju olika och man får ju ta en liten chansning... Liksom, när, när man väl kommer till, till den punkten Att okej okay, ska jag köpa equipment till alla nu Kommer jag behöva spela med de här gubbarna mer? Eller kan jag bara låta dem sitta på avbytarbänken liksom? Ja precis En annan sak som jag reagerade på En negativ sak Ett riktigt problem Faktiskt Det här spelet har inte alls mycket problem Men det här är en sak som jag reagerade på Det är just det Att vissa story Introduceras lite för snabbt du märke till det? Mm. Speciellt framåt slutet på spelet Framåt slutet känns det som att de fick för lite om tid Och bara liksom ihop allting Jag tänker på vissa saker Som jag tyvärr kommer spara Till segment två mm. Men det blir lite som Jag vill inte göra den här jämförelsen egentligen Men du tänker dåliga Amerikanska skräckfilmer Så är de så dåliga på att lägga fram liksom Ledtrådar Så att du som tittare Du, du får inte tänka någonting själv och sen i slutet, då kommer de till en punkt där de bara... Ja, det är han som är mördad. Mm. Till exempel. Förstår du? Det, måste vara, alltså det byggs upp i grad så att i slutet så förstår till och med idioten att ja, det är den här killen som är ond och det är det här som är handlingen. Du ska ju ha liksom fått nog med tid att kunna tänka själv, fundera och... Jag men liksom resonera och undra. Jag tycker att alltså, de, de gör det väldigt bra på skiva 1, 2 och 3. De gör det väldigt bra. Men skiva 4 känns ju väldigt så här: in your face. Så här är det. Nu får du spela sista bossen. Hej! Alltså jag skulle vilja se från mitten av skiva 3 kanske. Mm. Men vissa saker det liksom kommer för snabbt. Så du liksom. Du har inte ens hunnit tänka på det. Mm. Jaha, okej. Okay. Det var så alltså. Mm. Ja, ja. Jag skulle, det är lite synd. Ja, jag, jag skulle däremot vilja prata om någonting positivt med det här spelet. För, förutom att handlingen i övrigt är helt jävla... Otroligt fantastisk. Underbar. Jag skulle vilja säga att det här är enligt mig... Ett av de absolut snyggaste spelen på Playstation 1. Ja, det kan man säga. Det är otroligt detaljerade karaktärer och... Det, det, äh, även om bakgrunderna och sånt När du befinner dig i städer och sånt Är ju förendelade Precis som i Final Fantasy 7 VII och 8 Så är det liksom Men det gör inget. Det är inga tredimensionella bakgrunder Det är karaktärerna är uppbyggda i 3D och sådär Men de är otroligt detaljerade och jämför med 7 Och sen jämför med 8 Och sen jämför med 9 Du ser ju en väldigt tydlig utveckling av Texturer och animationer på karaktärerna. De har ju verkligen lärt sig hur PlayStation's hårdvara fungerar vid det här laget. Helt otroligt snyggt. Det stämmer verkligen. Allt ifrån, förlåt, men allt ifrån animationerna till, till texturerna på gubbarna och eh, alltså miljöerna. Och speciellt när du är i strid då, när du har en bakgrund som också är 3D. Att det är så mycket bakgrunderna är gjorda av så många olika lager. Uh, och det är otroligt, otroligt snyggt Ja, men det kan man säga Men jag tycker det ser, alltså, nu pratar du om grafik och sådär Men om man bara tänker på hur de har målat allting och gjort Det är ju så otroligt vackert Och städerna är ju helt underbara. det måste du hålla med om Absolut, otroligt varierat Ja, alltså vi har det här medeltida med kullerstensgator i Alexandria Till slummen i Treno. det är otroligt varierat som du säger, men... Det är mysigt. Jag skulle vilja säga att eh, speciellt eh, slutdestinationen i spelet, det sista stället du kommer till, är bland de coolaste ställena jag någonsin har varit med om i ett Final Fantasy-spel någonsin. Fast det är inte så otippat. Det är inte så otippat. Slutställen brukar vara väldigt spetsade. Jo, jag vet, men jämför... som att du är i någon sån här annan dimension. Jämför det här med slutstället i Final Fantasy 7 till exempel, så är det här helt otroligt snyggt. Och häftigt. Ja, fast Ja, fast där så uppväger alltså jag gillar ändå Final Fantasy 7:s slutställe att du går ner i en spiral liksom. mm. Jo, men det är bara en jävla grotta typ. Ja, det här... men det, det känns ju att du går ju mot din undergång känns Jo, det jo, som. jag förstår vad du menar. Så då men... spelar det ingen roll hur det ser ut, men Nej. helt klart slutstället bara i det här spelet är ju jättejuckklockrent. Mm. Och alla andra miljöer är verkligen som du säger helt och hållet sagolika. Det är så otroligt. Vackert. Det är ju gulligt. Väldigt gulligt. Och det passar liksom in med hur upplägget i storyn och hur, hur det här spelet är. Det är ju en saga. Mm. Du hade varit konstigt om du var annorlunda liksom. Har du någon favoritplats i spelet, liksom? designmässigt. Jag, jag tänker säga sista stället i spelet. Jag Tänker ja. inte säga vad det heter, men det sista platsen man kommer till är otroligt vacker Det där var jättesvårt val för mig faktiskt. Men sen jag har jag... inte tänkt alls, men jag gillar faktiskt städerna. Ja. Jätte, jätte Alexandria är jättevackert. Och sen gillar jag. Vad heter det nu igen? Typ Chocobo's Heaven? Nej, vad heter det? Choc ja, Choc Chocobus Paradise ja. Det var mysigt. Mm, det är gulligt <laughs> faktiskt. Och det ska vi också prata om tycker jag. Mm. det här spelet är ju mer än bara följa en linjär handling. Mm. Man kan göra en hel del andra galna grejer i det här spelet. Side quests och minispel. Side quests. Vi har ett uh, kortspel som heter Tetramaster. Gillar man sånt, alltså har man gjort det till exempel Final Fantasy 8, så kommer man tycka om det här. Jag gillar inte <laughs> kortspel. Jag tyckte det var jättetråkigt mm. faktiskt, det måste jag säga, men det är nog en smaksak tror inte det. Jo. Det vill jag säga. Men samtidigt som man säger det här är ju det, är ju det andra spelet som Final Fantasy har någon form av kortspel i. Det hade ju, introducerades ju i Final Fantasy 8 med att du kunde gå runt i städer och så här utmana folk på, på kort. Och det är liksom inte, det är inte poker man spelar utan det är, det är man samlar på, på kort med monster på och så kan man spela dem. Typ och, som Pokémon. Typ som Pokémon kan man säga. Men det som, är, det som är skillnaden mellan Final Fantasy 8 och Final Fantasy 9 det blir väldigt mycket jämförelse i det här spelet i den här Ja men det går. gör ingen. Men det är svårt att inte göra det. I Final Fantasy 8 när du spelar kort då kan du vid ett tillfälle i spelet eller vid flera tillfällen omvandla korten till värdefulla items och Eh, som du kan använda till att liksom, eh, Göra, un underlätta striderna för dig Det gör ju att man liksom Vill spela du spelet Du vill spela kort för, du, du, för vill du får ju ut någonting av det. Det. Ja, det får du inte i Final tycker jag Visst, du kan vara med i den här jävla kortningen I Treno Och vinna den och, och vinna lite priser och sånt Men det, det är ett sånt otroligt värde som försvinner I och med att du inte kan göra någonting med korten Förutom att spela Du kan bara ha dem och sen kolla Jag har fått alla kort och Bra. Det visste inte jag Nej. Jag dissade kortspelet bara för att jag Inte tyckte det var kul Och sen är det ganska svårt att begripa sig på Hur man faktiskt spelar det här ja, kortspelet Ja, alltså vi kom väl på det till slut <här> ja, Det är små kort alltså... med små Vad heter det? Pilar ja, precis. Som visar åt vilket håll de slåss men sen så har se. du också en formel på kortet Ja det är det, man vet inte hur starkt kortet är Det hade varit en sak om det var siffror mm, Men precis. det är det inte Det, alltså, det finns ju en liten skiffer du kan använda för att liksom, eh, Se, okej okay, det här kortet har så så många poäng i attack Och så så många poäng i defens. Ja, men det orkar man eh, inte Det orkar man inte sitta så här. Det, tar liksom, det kan ta en kvart och lägga ett, lägga ett kort och du sitter och liksom tyda De här små siffrorna Det är lättare som det är Final Fantasy 8 Där har du fyra siffror Det är allt ja, du behöver veta precis. Liksom, Den här är en åtta. pang, okej okay, den slår sjuan ja. ja men det är ju simpelt Väldigt logiskt ja. Men förutom det så har vi ju eh, Chocograph mm, Chocobo hot and cold ja, precis, mm. Man får möjlighet att eh, gräva Gräva upp skatter Med en Chocobo på olika utvalda ställen Runt om i världen Uh, och man får en minut på sig Och så får man då gräva Och ja, den säger om du är nära ett föremål eller inte Beroende på dens olika skrik mm. typ. uh, Och sen i takt med att du blir bättre Så blir din choco på bättre Den får snabbare Ja men den blir snabbare på att gräva upp saker helt enkelt Och i början så kanske du gräver upp en potion Vilket inte är så bra Men i slutet så gräver du upp riktiga skatter och du kan gräva upp en liten karta. Eller det är egentligen en bild som visar att här på den här bilden, där finns den skatt. Och då ska du hitta den. Och den kan vara vart som helst. Så du måste verkligen studera den här bilden om det är, ja, okay, det här är i en skog någonstans. Eller det här är på iskontinenten. Och det, är så så skattkarta, och... ungefär. det blir en skattkarta. Mm. Och det, det här tyckte jag var jätteroligt mm. faktiskt. Uh, vi satt och kämpade med. Cold, eller du satt och kämpade med det ganska länge. Det tar ju faktiskt tid. Men vi gjorde allting. Vi tog alla. Mm. Mm. Och det är kul faktiskt för att i slutet. Då blir du ju faktiskt väldigt belönad. Mm. Ja absolut. absolut. Det underlättar ju. De här grejerna du hittar underlättar ju väldigt mycket. Det är ju bland annat en hel del bra vapen och sånt. sånt. Väldigt Så bra Det vapen. är lite underhållande för det här med hot and cold eller alltså som, jag vet inte, Vi hade väl en version av det i Sverige Som hette fågelfisk eller mitt emellan Som jag spelade när jag var liten Ja, ja precis Nej, oh, man. jag kommer ihåg vad det hette Det hette gömma nyckel det. det kallar inte vi det Vi hade det på, på, när, vi, när jag gick i sex år Ja men det är ju liksom eh, IRL ja, det, så. Det, Jo men det är IRL Absolut. Du gömmer ett föremål och ja. sen ska någon annan leta efter Och så säger man att det bräns, nu är det kallt, nu blir det kallare ja. Och det är precis så det här spelet går till ja. Så jag fick såhär värsta nostalgitripparna till min barndom När jag spelade det här första gången Och det, det var jävligt roligt faktiskt Ja men det är kul, det är ett kul inslag liksom Mm Ja precis och det, Alltså de här minispelen kompletterar ju bara Jag vet inte om de är så jävla underhållande egentligen men Jo men jag tycker det jag, jag tycker Så alltså det här spelet har ju Alltså handlingen och de här platserna du kommer till Det är ju själva underhållningen med spelet tycker jag Självklart de Men här... det här kompletterar lite tycker jag Ja, jag tycker att de kanske känns lite överflödiga ibland De här minispelen och sådär Men för jag, jag spelar det här för att det är en sån fantastiskt välskriven handling Ja men självklart liksom, är... Jag spelar inte hela Final Fantasy 9 Bara för Chocobo Hot and Cold Nej, är Nej. Men en annan sak som är ett nytt Moment i det här spelet Dels har vi ju Active Time Event Det kan dyka upp om du kommer in i ett nytt Ställe, en ny stad Till exempel, så kommer du upp Väljer du att trycka på det, då får du se vad de andra karaktärerna gör. Mm. Till exempel om ditt party liksom har splittrats och du, du kör bara som huvudkaraktären så kanske du vill veta vad de andra gör. Och då får man liksom lära känna karaktärerna lite, lite djupare och se vad som händer dem. Och det är också ett sätt som det här spelet berättar en historia på. De, de stannar inte upp allting och bara... Okej, okay, så här är det. Utan de låter dem få veta lite i taget från olika synvinklar och olika perspektiv. Och det är så smart, tycker jag. Mm. Men en annan grej som jag tänkte på. Mognet. Mm. Det är kul. Ja, precis. Mogsen ja. alltså, mo har ju varit frånvarande. Mogsen är alltså en, en mystisk varelse som finns i... De flesta Final Fantasy-spel Men har man, bara, har man bara spelat sjuan och åttan innan Så har man inte bekantat sig med dem För de har varit frånvarande men i nian så gör de en, en liten åter Comeback ja, come till serien Och de fungerar i det här spelet Som sparfiler du kan Sparplatser, savepunkter är det om man vill kalla Eller tämta och sådär Ja precis, de erbjuder dig en, en, Ett tält, en nattssömn Och du kan dessutom ja, Spara ditt spel där Och det, det här mognet är då att Du ska försöka hitta alla, alla olika Sparpunkter i spelet Och de här mogsen eller mog moggarna, vad vet vad man säger De eh, vill skicka brev till varandra Så att eh, du ska agera brevbärare Mellan de här små lurviga eh, figurerna Genom att gå fram och tillbaka Med olika sparpunkter och ge dem brev Och så får du ju ska läsa breven Och det kan vara ganska underhållande bitvis Det är ju jätteroligt ja, är lite, För att är lite de dyker ju upp liksom på de mest otippade ställena Och så känner de varandra Och så kallar de varandra för kupo mm. Det är deras ord liksom och sen har de sådana intressanta synvinklar på allt som har hänt. Så det blir liksom som en liten recap på saker som har hänt i historien. De, de säger liksom, ja. oh, hörde du de om det här? Oh, vad hemskt. Eller vad roligt. De sammanfattar ju storyn. Ja, liksom, precis. Så som har kommit. Och vissa meddelanden är ju bara helt, helt bizarra. Jag gillar han den här uh, mogen. Stiltskin. Stiltskin som, som säljer saker. Han, han, är, han är lite annorlunda för han, han är... Han är känd hos de här moggarna. För han reser runt i världen. Och de, för att mog, en liten mog, kändis. Moggkaraktärer mog, eh, mog och moggvarelser är oftast väldigt... Eh, de ju vara lite för sig själva och håller sig gärna undan. Men stilskin gillar att resa runt. Ja. Och, och köpa. <laughs> Globetrotter. Ja, glowtrotter Och gillar att sälja och köpa saker. Så han, han har på sig en jättekol grön kamouflagefärgad tröja också. Ja, han är lite häftig. Som, som tecknar på att han är... Att han är otroligt van. Ja precis Det är också en, ett moment där Hela det här sorgtemat kommer in Första gången du handlar om honom då ger, Eller varje gång du handlar om honom Så ger han dig olika erbjudanden Typ Vill du ha en potion och en eh, Ja jag menar en elixir mm. För eh, bara hundra Guld liksom Och man ska ta emot det här För att det blir bara bättre och bättre Och man kommer tjäna på det i slutändan men första gången man accepterar det här och ger honom pengar och köper av honom... ...då blir han så glad. Och så säger han då att tack så mycket, typ, nu kan jag fortsätta en vecka till. Typ. Mm. Det är så tragiskt, alltså, ja. förstår du vad jag menar? Ja, det, är ja, så... ja, det blir så uppenbart att världen är, liksom... Den är så sorglig. Han har det inte lätt. Typ, han ska försörja sin familj. <laughs> nu, jag skulle vilja prata om en annan grej idag också. Okay. <laughs> Final Fantasy IX är ett otroligt vackert spel du har eh, rika karaktärer den bästa eh. karaktärsutvecklingen jag har någonsin sett ja precis som, som sagt karaktärsutveckling och sånt kommer vi till i segment två men det som klär in det här spelet då är ju såklart Nobu Matsus' fantastiska soundtrack. Så här, nu ska jag berätta en rolig sak för dig Jag eh, satt och kollade lite, läste på mig lite, så här, om, lite om soundtracket Och från början Så skulle det här soundtracket innehålla Inte mindre än mellan 110 och 160 låtar Oj. Jag tror att på soundtracket Som släpptes Så tror jag att vi har Någonstans runt en 80 låtar Så att vad som händer Med de andra stycken Vet vi egentligen inte Och det sägs också att det här är anledningen till att Nobu Umatsu slutade göra all musik till Final Fantasy-spelen. För att, för att e hans alla låtar inte fick vara med. Delvis också, men jag tror också att han blev utbränd. Jaha. Tror jag. Det, det är så ryktet går i alla fall. Ryktet på Stan. Men. <laughs> men <laughs> så för att, för att efter, efter Final Fantasy 9 så ser vi ju mindre och mindre av Uematsu i de kommande spelen faktiskt. Ja men det stämmer Men alltså, här, i det här spelet överträffar han ju sig själv På så jäkla många plan Ja alltså musiken är helt fängslande Och den passar alla individer också För alla har ju egentligen sitt tema Beroende på vart du kommer i spelet Vilken stad du än är i Allting är så melankoliskt Och här blir det så temat mm. Återigen liksom bekant Musiken är underbar Det går inte att säga annat Vill ni inte spela spelet avsky ni i Uh, japanska rollspel Lyssna på musiken Alltså bara det är ja, så underbart Jag tycker att det är häftigt också Hur, hur uh, Matsu är så uh, Mångfaldig I sitt skapande um, det Du, kan, man ser, du ja. kan lyssna på uh, intromelodin till spelet Det är som öppnar en sagobok man, man får, jag, jag som har spelat spelet hundra gånger Får rysningar i hela kroppen När jag hör den här låten den här melodin. Ingen låt är halvdag. Nej, allting är genomtänkt Sen har du även den här peppande Final Fantasy strids Låten som har den här klassiska basen Ja, som, helt ja. Och sen så har du även de här Gigantiska eh, nummerna Som eh, Musiken har spelats på slutbossen eh, Som påminner väldigt mycket Om Dancing Mad från Final Fantasy 6 Men sen har du även Du har även de här äh, lite mer äh, Lättsamma och roliga glättiga låtarna Som är i, äh, när du kommer till Black Mage Village och sen så har du liksom en, du har verkligen en, en sån, ett sånt brett galleri av olika typer av genrer, eh, musikgenrer som som blandas ihop i det här spelet. Black Mage, deras låtar och deras ledmotiv har inte de varit ganska lika varandra. Eller hur för vi jo. lyssnade på eh Final Fantasy 4 och deras soundtrack till hur ja hur det låter när man kommer in i Black Mage Village där. Mm. Och det låter li lite likadant, eller hur? Det är mm. lite så här. Fast i 54 så är det både White och Black mages som bor i just samma stads Men det är lite liknande. De följer samma tema. Mm. Och det är också skickligt av Uematsu att han kan liksom förnya sig utan att gå för långt. Han håller sig inom gränserna så att man liksom ska få lite nostalgikick. Man ska känna igen sig. Man ska, man ska veta vart man är någonstans. Men det är ändå ett, ett mästerverk. Det ligger nog otroligt många timmar bakom varje låt och det hörs. Mm, ja, absolut. Musiken binder verkligen ihop hela känslan av det här spelet. Det är lika sagolikt som de första spelen i Final Fantasy-serien. Och det är även lika mörkt som Final Fantasy 7, 8 och 6 till en viss del också. Som också är ganska mörkt. Och det, det binds ihop så jäkla snyggt Och sammanfattar liksom Allt som Final Fantasy 1 till 8 Har varit Ja, jo, men visst det kan man säga det, är alltså... liksom, det, det innehåller allt ifrån de första Final Fantasy spelen Allt det här fantasy eh, Drakar höga ja, och höga berg Ja, precis slott. Du har fan, eh, fantasy elementer från de tidigare spelen Och du har mörkret från eh, De nyare spelen Det är ju en perfekt Blandning och ett otroligt ja. vackert avslut På Playstation trilogin Med Final Fantasy spel Ja för när det gäller rollspel Då vill du inte bara ha en antagonist Och sen Han ska förstöra världen, nu ska vi döda honom That's it liksom. Du vill ha lite djup också Du vill ha lite ja, men, ut, alltså, Karaktärsutveckling som känns trovärdig Och inte allt för krystad Det ska komma naturligt Och det gör det verkligen i, de här, i det här spelet Absolut det, Underbart spel Man kan inte säga annat än det. Det känns liksom för fattigt. Ens mm. ord. Ja, det är, alltså, har man inte spelat eh, Final Fantasy 1-6 eh, så kan man spela igen För det tycker jag sammanfattar de tidigare spelen väldigt bra. Och musiken är verkligen pricken över i. Ett. Ja, det är, ja. Men som du säger det sammanfattar. Och det knyter an till de här vackra platserna och vackra miljöerna man möter. Och knyter även an till varje individuell karaktärs känslor och öden Ja, väldigt melankoliskt mm. Men vi ska prata lite mer om karaktärerna Och lite mer om storyn i nästa moment här Ja, och faktiskt lite konkret ja. Vilka bossar vi tyckte var svårast, lättast, bäst mm. Ja, ni får se mer helt enkelt Ja, men ska vi avsluta med att säga bara att vi rekommenderar Final Fantasy 9 till alla Ja, och jag tycker att vill ni nu spela det här spelet och ni inte har det, lyssna inte vidare. För att jag vill att ni ska få en ärlig chans att upptäcka det här underbara spelet själva. Utan att vi avslöjar vilka gubbar vi använder oss av, vilka knep vi använder oss av, etc. Upplev, upptäck och se själva. För nu ska vi spoila. Nu ska vi spoila. Men innan det ska vi lyssna på musik underbar musik. Ja, vi har ju faktiskt pratat lite med David Westerlund som är ledare för det svenska bandet The White Mages som rätt så nyligen hade en Final Fantasy-konsert i Stockholm. Ja, precis. Och eh, vi frågade honom om de hade någonting inspelat och eh, vi ska nu få ta del av det exklusivt, exklusivt. i Paripixlar. Det finns <laughs> inte på Youtube, det finns inte någon annanstans. Vi kan erbjuda till er. till er. bara här. <laughs> eh, Melodies of Life med The White Mages live i Stockholm. Eh, njut och eh, lyssna gärna vidare om ni vill att vi spoilar allting för er. Annars, tack så jättemycket. Ja, vi annars, ses nästa, annars, gång. Annars vi nästa gång. Men eh, har ni vill ni lyssna vidare så gör gärna det. Väldigt, väldigt vackert och stämningsfullt Ja, det kan man säga ja, Jag fick lite gåshud och lite tårar som rann i mitt ansikte <laughs> Jag såg det, vi har gråt fest här mm. Nej, men nu ska, vi, nu ska vi ju spoila spelet Så att har du spelat spelet så, så kanske du känner, eller så kommer du att känna igen mycket av det vi pratar om nu Vi ska prata lite om våra favoritscener i spelet Vi ska gå in lite på djupet med handlingen Vilka karaktärer mm. vi tyckte bäst om, respektive ja. sämst Precis Ska vi börja med att prata lite om karaktärerna Ja, jag tycker vi gör det Vi har en salig blandning Ja, det här är ju faktiskt Vi har väldigt lite mänskliga karaktärer I det här spelet Det är mycket olika varelser vi spelar som Ja I Final Fantasy 7 VII och 8 har det ju nästan bestått bara av människor. människor Men här har vi ju Zidane, huvudkaraktären då mm. som Han vi... är ju en apa han är ju en apa, men det visar sig också att han är ju inte en del av, eh, av världen. Alltså den världen som, som spelet utspelar sig. Han kommer inte från Gaia, utan han kommer från planeten Terra. Mm. Så han är en alien? Han är en alien, ja. Med svans. Ja, Han påminner väldigt mycket om en, om, en, om en apa till utseende. Ja, ja men precis. Han ser ut som en primat i ansiktet. Udda val egentligen. Att, ja, att låta honom vara en primat av allting. Men det kanske passar hans personlighet också. Han är ju lite så här. Lite rolig och komisk Han är ju en tjejtjusare Han är en play, han playboy av rang Verkligen. Men samtidigt så tycker jag också Att han ska ha en En medalj eftersom att han är ju Så långt ifrån Claude Strife Och Squall Leonhart Tidigare Final Fantasy Alltså tysta, inåtvända Komplicerade killar Ja, introverta mm. människor Men han, Och sen så är jag väl en av de få Huvudkaraktärerna i Final Fantasy Som inte använder svärd som huvudvapen eller hur? Men, nu blir jag osäker. Mm. Det har han väl. Han har väl typ som ett jättes, Blade Han har ju, alltså, man, sedan har han ju två olika vapen. Han har ju först de här knivarna, da, the daggers liksom. De, kunna, de har ju lite olika namn där. Men sen har han ju även som någon form av pinne med, med blad på typ. Det är ju inte ett svärd i alla fall. Nej. Så att han, det ska han ju ha en medalj för att de vågar tänka, ja. att skaparna vågar tänka lite annorlunda. Ja, precis. För annars brukar ju vapen vara ganska... Alltså det är en stor del av karaktären. Och man kan komma ihåg karaktärer för dess vapen. Ja, vi har ju Cloud med det gigantiska bastu-såret. Och alla kommer ihåg Sephiroths långa vapen. Det är väldigt karaktärmässigt för honom mm. just karakteristiskt. Så Zidane är ju egentligen inte den klassiska Final Fantasy-hjälten om man säger så. Nej, men, men... hans resa... Förlåt, jag ska inte gå in för mycket på det här, men mm. är ju ganska likt de andra Final Fantasy-karaktärerna. Alltså, ja, det är det är de ju, Alltså att han är väldigt rätt fram, kanske i början. Eller ja, det stämmer inte när det är Cloud och så. Men att han blir helt, helt inåtvänd framåt slutet. Han liksom måste ifrågasätta allt han tror på. Och sen är det hans vänner som tar tillbaka honom till verkligheten och liksom övertygar om honom om att han är en bra vän, liksom, en bra människa jag, jag tycker att det är lite apa. ja, apa. jag tycker att det är lite konstigt för att jag tycker att han faktiskt är ganska så karaktärslös egentligen i hela spelet han har ju det här eh, glada Shoshim eh, ja, det är väl inte Nej, men jag, jag tycker att det, de går aldrig in eh, när de går in på, hon, på hans djup så blir det liksom ganska så här att då dippar han ner direkt och blir jättedeppig och sådär. För, för mig känns det bara på, påklistrat att de behövde ha en, en historia så att han. Det, liksom, man måste, man måste eh, göra för att huvudkaraktären får en negativ eh, svacka liksom. Eh, fra, framåt, nå, någonstans i slutet på spelet, liksom. Ja, jag tror jag förstår vad du menar. Det är självklart, eller det känns självklart när han blir negativ och inåtvänd, just för att hans ursprung är så. Allt annat vad han trodde. Mm. Men jag skulle ändå vilja få en liten förklaring till varför han är så tjoig som han är. Alltså förstår du, jag skulle kanske fått lite mer story på hur det var när han kom dit mm. till planeten och ja, vi kanske pratar mer om det här sen. Alltså, det här han, är, han är ingen dålig karaktär men jag tycker bara att det här. Eh, ja, men som jag sa, det här, hans negativa. Vändning i spelet, att när han blir lite den, den känns lite kryssad faktiskt. Det är lite synd, men jag gillar ju honom i annars. Ja, man frågar sig lite typ, vad håller han på med? Ja. Det här kom från ingen sannstudie. Typ. Sen har vi då Siddans kärleksintresse, den otroligt vackra prinsessan Garnet. Som av, sen blir Dagger Som sen tar sig namnet Dagger igen. Ja. Eh, Ganska platt karaktär också skulle jag vilja säga Helt ärligt så är det här Den sämsta karaktären tycker jag Okej okay. Jag kan, näst, jag kan jag är nog beredd att hålla med Hon, hon, är, hon känns ju som en här, ja, Kunglig prinsessa som försöker Att bli eh, ja, Tuff och sedan ska lära henne Hur det är att eh, röra sig Utanför slottet Det är lite din Aladdin Alla din Alltså tyvärr så tar hon rollen som den här jobbiga Damsel in distress hon bara klämtar till saker hela tiden tycker jag. Och hon det tar allt för lång tid för den här jobbiga karaktären att förstå att okej, okay, jag kanske ska låta dem bättre göra det här jobbet. Istället för att bara liksom förgifta alla och liksom se till att de blir nersövda så att hon själv kan gå ut på äventyr. Hon gör ju det. Mm, ja, visst. I Linblom. Liksom, nej, Hon är jättejobbig tycker jag. Men däremot så gillar jag hennes vändning i spelet. Hennes vändpunkt som karaktär. När, hon eh, klipper av sig håret. När hon accepterar eh, sin roll som drottning. Eh, när, uh. när den riktiga drottningen då dör. Och när hon klipper av sig håret. Det tycker jag ändå är, är en, en väldigt minnesvärd scen från spelet. Och jag tycker att det är eh, otroligt. Eh, alltså hon, hon gör en naturlig vändning där. Att hon liksom tar på sig axlar ansvaret som drottning. För att leda ett kungarike... Det tycker jag, det tycker jag känns mer naturligt än Sidans... Ja, förändring. där har du rätt... Hon må vara den jobbigaste karaktären... Men hennes historia... Alla hennes eh, gärningar... Och hur hon är som person... Det känns trovärdigt... För att egentligen hon har ju förlorat... Mest... Mm. Hon har förlorat båda sina mödrar... Hon har ju inte vetat om vart hon kommer ifrån... Hon får reda på det till slut... Och känner väl någon slags mening i det hela... Men den person som hon har vuxit upp med och trott varit sin mamma visar sig vara ett monster som har velat ha henne död. Alltså det är ju fruktansvärt. Mm. Så det känns ju på något sätt väldigt trovärdigt den resa hon går igenom. Samtidigt ska hon liksom axla ansvaret som Alexandrias nya drottning och liksom föra krig mot Kuja och alla dem. Alltså det är, det är ju jättehemskt. Men där, där har vi faktiskt en, en Minnesvärd scen skulle jag vilja säga Ur spelet, när vi pratar om Garnet, delvis när hon skär av sig håret Men också när hennes då, När hon reda på att, att Att hennes mamma är hennes adoptivmamma Och när hon Efter att Drottningens skepp har blivit skjut, Nerskjutet av Bahamut Och drottningen då dör på stranden där mm. Och jag tycker att det är en väldigt minnesvärd scen För Garnet lär ju sig då Att visst är det då hon förstår Att, att det inte är hennes riktiga mamma <skratt> men, men någonstans där så, så Hon har nog precis fått reda på det Men hon, hon blir så ledsen ändå Ja det är klart Trots att hennes mamma var liksom en tyrann på Ja hon flippade ut det mm. sista hon gjorde Men Jag tycker att det är en väldigt vacker scen som, som ja. rör, Den rör mig väldigt mycket när, när jag upp, Varje gång jag upplever den Jag får en liten klump i magen så där För att hon blir verkligen ledsen Ja jag ska återkomma till vilken som är min bästa scen mm. Eller minnesvärd scen Men jag tänkte en annan karaktär Som faktiskt är min bästa karaktär Det är ju Vivi Vivi, absolut och jag, är helt, jag är helt kär i Vivi Jag älskar Vivi, mm. faktiskt, Men det han gör Han lär oss att du själv bestämmer ditt öde Om du nu vill använda ett sånt ord Du bestämmer själv vem du är Du kan inte låta din bakgrund Eller vilka dina föräldrar är De bestämmer inte vem du är som person Utan du är din egna individ Du formar ditt liv Ja, Vivi dras ju med väldigt djupa tankar Han är en, en, en liten eh, kortväxt svartmagiker Som inte vet var han kommer ifrån Vem han är, vad meningen med livet är Ja, oh, han, han har sådana problem Under spelets gång så får vi ju liksom bekanta oss med, med Vivis eh, eh, sätt Han ser på livet och hur han ifrågasätter så mycket om existens han, ja. alltså, han är så jävla djup Karaktär så att det, man, ja, Och han man... är egentligen typ den yngsta Han är väl typ som en åttaårig liten pojke ja. Men han får ju liksom lära sig Att han är, han är bara en produkt Han är en i mängden Så han Men någonstans så lär han sig Att upptäcka sin egen självständighet Och han ger aldrig upp Det är det som är så fint med honom Oavsett allting Oavsett alla krokben som har lagts för honom Och alla som jag men bara upptäckten att han har ungefär ett år på sig att leva. Bara det. Det är liksom... Oh, det är så tragiskt men... Mm. Det måste jag säga att... Enda gången jag var riktigt nära tårar... Det är inte i slutet när Garnet eh, träffar Zidane Utan det är när jag fick reda på att vi vill dör. Det där är lite upp till debatt för det, det är ju faktiskt ingenting vi faktiskt vet. I fall om han gör men... Så, som jag Men det för... kan vara så. Jag förklarar ju det för dig att i slutscenen av spelet där, när, eh, när då eh, Tantalos eh, teaterskepp återvänder till Alexandria i, i, och allting i frid och fröjd och sådär. Och vi får se slutscenen och vi möts då av Vivis eh, avkomlingar hans gångar. Ja. Eh... Då tänkte jag, åh, det är hans barn. Fy vad roligt, han har liksom funnit en mening i sitt liv. Mm. Han har hittat någonting att glädjas över, han har fått barn och sådär. Men sen... Han syns ju inte till i slutvideon. Nej. Man ser bara hans barn. Var på du säger till mig, var till vi då? Och då säger jag, ja, men han står väl där? Då säger du, nej, han har dött. <laughs> Och jag blev, nej, jag blev jätte. Usch. Ja, men vi vet ju inte om han dör. Han är inte där i alla fall. Nej, men här kommer det här sorgelementet ingen. Black Mages, de har ju faktiskt ett väldigt kort liv. De lever ungefär bara här. Typ ett år. Mm. Visserligen levde han lite längre. De sa att han var åtta. Han ska vara som en åttaårig pojke. Men det är inte åtta mänskliga år. Vad vi vet. Vad vi vet. Men det var ju någon som sa det. Vi läste det någonstans. Mm. Att troligen är det så att de, de åldras snabbare. Liksom. Typ som hundår. Mm. Black Mage år. Den scenen när man kommer till Black Mage Village. Där och vi får träffa. För första gången får han träffa. Några av sin egen... Eh, ras eller vad man ska säga Art, typ. det är sin han egen är art. Och han har så mycket frågor Och de kan inte svara Nej. på frågorna För de vet liksom ingenting själva Och de, Men, kan, de kan inte ens beskriva vad död är De säger att de har stannat Ungefär som att de är det. maskiner mm. En klocka Som mm. liksom har slutat fungera Men det är så usch. Där blir det verkligen så Som jag sa i segment 1 De förklarar sorg ur ett barns perspektiv om du frågar ett barn vad död är... Då kanske de bara säger att... Ja, ah, men du, du ligger ner i marken. För det är ungefär så som de säger också. De har mm. begravt sina vänner... Men de, de väntar bara på att de ska börja leva igen. Mm. Det är otroligt djupt. Alla de här karaktärerna dras ju... Med sorg. Även en karaktär som heter Freja, Som vi också är en del av... partit i det här spelet. Freya har ju... Ja, gått igenom väldigt mycket Hon är också, som man kunna beskriva henne Hon är en råtta typ Ja, hon ser ut som en råtta men mm. hon är en, vad heter det? Dra... Dragoon. Dragoon Men jag, jag tror att det, det? Är en, det är väl mer en klass än, Ja, en, en, en... i det här spelet så mm. är det väl en klass Men ja, hon har också varit med om mycket story där Hennes, hennes kärleksintresse försvann ju Ja. Och sen visade det sig att uh, han hade tappat minnet Och han kommer inte ens ihåg henne Nej precis Och det är också väldigt sorgligt, liksom, det är hon, väldigt sorgligt. hon har ju letat efter honom väldigt länge Hon ger liksom aldrig upp heller Hon, hon slåss för sitt, för sitt folk Hon är en krigare Väldigt så här, patriotisk uh, Skulle ja. man kunna säga och, uh, hon, hon ger inte upp så länge Hennes folk behöver henne Nej och det är rätt kul också att vi har en stark kvinnlig karaktär Det är ganska ovanligt i Final Fantasy-spelen För oftast som du sa med, med Garnet där Att hon är en damsel in distress Det är ju raka motsatsen mot vad Freya är För Freya är ju otroligt självständig Och eh, som du säger slåss för sitt folk Och hon leder eh, nästan Hon eh, leder hela armén nästan Alltså hon är, hon är en ultimat krigare Hon är känd som en ultimat krigare och hon är skitball tycker jag Duktig i strid också Vä Väldigt djup eh, karaktär mm. Och det, det, det är som är lite synd När vi pratade i tidigare avsnitt om eh, eh, Kvinnliga spelkaraktärer eh, Att så, du inte tänkte på henne Jag, glöm, jag hade totalt glömt bort Freja. Freja är ju liksom En otroligt häftig och stark kvinna Som verkligen. jag verkligen tycker att många kvinnor I verkliga livets konten Jag, jag tänka gillar hennes, förlåt <laughs> jag avbröt dig. Nej men kör på jag gillar hennes personlighet också Hon är inte bara en krigare som bara går på liksom, Utan hon är, hon är väldigt skör också Vilket visar sig i hur hon beter sig när hon till slut träffar sin förlorade kärlek Och hur hon reagerar då när han inte kommer ihåg henne Hon blir också väldigt ledsen Hon blir väldigt ledsen så hon, hon kan visa sina känslor Och hur hon känner det helt enkelt Uh, sen uh, har vi också uh, Amarant. Han är också en karaktär av. Ja, uh, jag vet inte. Är han en människa eller någonting? Han ser alltså, jag ut som... vet inte. Jag, jag tänker bara på ett troll. Ja, uh, en. Vov-typ. Uh, uh, man med stora armar och väldigt karakteristiska röda dreadlocks. Uh, uh. Så klär han honom. Han är lite som Daryl i Walking Dead. Ja, han är lite så här. Uh, Går sin egen väg Lyssnar inte så mycket på andra Men lär sig väldigt mycket av sig själv När han ansluter sig till gruppen Precis, det kanske är värt att ha vänner mm. Vid sin sida Han blir ju helt förvirrad När, när, man, när han och Zidane har duellen Där i Madain Sari Och, han, och förlorar. han förlorar Och väntar då på att bli avrättad Men Zidane ja. säger att, varför ska jag avrätta dig för? Du, ja, du, du kan väl hjälpa oss istället Ja, en, en typisk ensamvarg Som dock inte gör sådär jätte. Det mycket intryck på mig. Alltså han, han är en ensamvarg. Han visar sig vara till nytta men... men han det är, är inget mer än det för han mig. Han är ju också en obligatorisk... Alltså varje Final spel måste ju ha en ensamvarg. Jo jag vet men i många av de här fallen så liksom... Kommer de till någon vändpunkt. Där de... De vänder helt. De kanske blir kära i någon annan karaktär. Så kan det ju vara ibland liksom. Men han, hans vändpunkt blev inte stark nog. Nej, det blev den faktiskt inte. Det blev bara liksom så här ja, okej. Okay. Det kanske är värt att ha vänner ibland. Ja. Jag kanske ska vara lite snäll. Jag kanske tjänar på att inte vara själv hela tiden. Det är någonting som it. sedan lär honom. Ja, men sen men. var det inte mer än det. Nej, det finns ju betydligt mer intressanta... Eh, Ensamvargar i Final Fantasy universum Jag tänker framförallt på Shadow i Final Fantasy 6 VI, Vincent i Final Fantasy 7 eh, Final Fantasy 8 vet jag inte riktigt Vem det är som är ensamvarig Jag tror att det skulle kunna vara Cypher Men han är ju inte riktigt en av the good guys Nej, eh, nej precis men... men det jag skulle ha velat sett Det är typ något så här oväntat, otippat Att han, eh, han som ska vara den här stora, tuffa Att han fattar tycke för lilla Eiko och liksom blir hennes beskyddare på något sätt. Förstår du? Ja, men det, det händer ju typ i spelet. Ja, men det är inte lika mycket. Det, det är inte så bra introducerat. Eh, faktiskt. Men de, de, de är ju... Iko kan vi gå in på nu då. Hon eh, och Amarant är ju verkligen varandras eh, motsatser. Men de lär sig ändå att jobba med varandra. Lika som Amarant och Sidan. De är också varandras olikheter. Men de lär sig att jobba med varandra också. Det, det är liksom någonting... Det här väldigt japanska med teamwork. Och att man måste lära sig jobba tillsammans. Ja, Så... att man kompletterar ja. trots ens olikheter. Mm. Ja, Eiko hon är... hon är ju samma typ av människa. vad man ska säga som dagger då. En summoner. En summoner. Hon är helt ensam. Hon har liksom lärt sig att klara sig själv. Nej, inte riktigt. Med... med mogsen. Hon har ju sina mogs. Ja hon bor ju där liksom själv utan föräldrar och allting. Hon är ju cool liksom. Mm. Men hennes karaktär var lite, vad ska jag säga, förutsägbar. Mm. Faktiskt. Jag visste på en gång att hon skulle bli kär i Sidan. Ja, det är ja, alltså det, det blev liksom, ja, men de blev upp det på det sättet. Så jag liksom kunde ana det från början. Mm. Alltså det behöver inte vara något negativt. I sig, Nej. att jag visste det Jag tycker hon känns ganska ointressant Skulle jag säga Ja, och jag kör inte ens med henne så. Nej, eh, Fast hon är, hon är ju ändå del i en väldigt minnesvärd scen i spelet När, när hon ska laga mat åt hela, hela gänget Ja när, man, när hon ska bossa över sina mogs som typ är som slavar där hon bor Som inte vågar ifrågasätta henne Nej, de säger att de ska gå, de ska gå och fiska, någon ska skala potatis Någon ska eh, börja med, med grytan eh, och så så den, den scenen gillar jag väldigt mycket faktiskt Även fast hon kanske är en ganska tråkig karaktär Som ja, inte precis. har så mycket djup att erbjuda Ja, precis, men hon blir liksom omhändertagen där av mogsen mm. Men det är lite gulligt, mm. det är det ju. Sen skulle jag vilja prata lite om... Vi går raskt här. Men vi skulle, jag skulle prata lite om... Eh, prinsessan Garnets trogna tjänare. Steiner. Lord Adelbert Steiner. Eh, han har Plutonite. Night. Eh, han har fått mig att skratta så otroligt många gånger. Ja, vilken härlig karaktär. För han är en som en dum, trogen hund. Som ja. gör allt. Som hela tiden försöker... Uh, vad ska man säga Leda prinsessan Garnet uh, den, Till den bästa möjliga vägen Och hon börjar ju ta sig friheter sen Och börjar bli mer som sedan Och då blir han väldigt förvirrad Och, och skrämd Ja precis, uh, men hans vändpunkt Kommer ju någon gång Alltså han har ju svurit trohet För tronen, för kungariket, kungariket ja. Och framförallt då Drottningen, drottning Brane Och i i den uppgiften så ligger det att alltid värna om Dagger. Eller Garnetta. Men hans vändpunkt blir ju någonstans när de här två olika uppgifterna går isär. När Queen, äh, Queen Garnet. Queen Brane. <laughs> Queen Brane vill ha hjälp sin egen dotter. Där liksom måste ju han verkligen fatta det rätta beslutet. Och det gör han ju i ja. fallet. Jag älskar honom. Han är en jätterolig karaktär. Och han är bra också. Han, han fungerar lite som en comical relief emellanåt. Men han, är ändå, han har ändå ett djup och bär ju på den här tunga, sorgen, inte, inte sorg kanske, men bördan som du säger då. Jag måste välja, jag har ju surit att jag ska skydda prinsessan, men vad, vad ska jag göra nu när, när prinsessan vill gå sin egen väg? Och räddar jag prinsessan så går jag emot min drottning. Mm. Det är ju ständigt, det är alltid det där ständiga dilemmat. Men annat än det så vet man inte så mycket om honom. Vart han kommer ifrån, vem han är och sådär. Men det är som att hans hela liv har uppgått till just att vara den här eh, livvakten. Mm. Han är inte mer än det. Så han lär sig ju så mycket på hela den här resan. Och när han till, till slut liksom börjar lita på sedan. Ja men det är fint, han är jättebra. Någon som inte lär sig så mycket under resan. Skulle jag säga, det är vår sista karaktär ute idag Och det är kvinna. Alltså, ja Vad ska man säga, en stor Klump Som ja. en det är en kock En alltså, gourmand det, det ser ut ungefär som att Kirby skulle ha gått på metamfetamin Ja typ, och utvecklat en jätte, Jättestor tunga Mm och har en kockhatt på sig och förkläde. Han får ju uppdrag att, eh, av sin mästare att följa med Dan eh, och de andra ut i världen- för att bli en mästergormand och äta all god mat som finns där ute i världen. Man kan ju säga så här att kvinna, eh, han eller hon, vi vet inte det- vi säger han, eh, han har ju ingen aning om vad som händer. Han har ju noll koll på läget. Han bidrar ju inte till storing på något sätt- allt han bryr sig om, det är vad, som han, vad han kan äta. Mm. Och det är så roligt, man behöver det någonstans. För ibland kan han vara försvinna. Ja, precis. Så här, det är en sak som jag har tänkt på. Oftast när, när storyn bidrar till att gruppen splittras i två. Och du är tre karaktärer som ska ut och göra någonting. Och du har ingen fjärde karaktär, då dyker han bara upp. Han kanske spolas upp i en flod någonstans, ja, han kanske kommer ut ur en grotta, han, kanske, eh, han, han bara dyker upp. Men man måste säga att han försvinner på eh, logiska sätt, ja, han... Eller, ja, logiska, logiska. han hoppar i floden till exempel för att han ser en fisk, och mm. den där ser god ut, och så försvinner han. Så Så han borta i fyra-fem speltingar ah. liksom. Ja, men är han är en rolig faktiskt. Ja, han är väldigt rolig och jag har för att jag läst någonstans det är en tyska versionen av Final Fantasy 9 så står det chi att då är, då är det en tjej. De har tagit sig lite frihet Jag tror att det är tyska och italienska versionen som har ändrat lite på det där. Uh -huh. men i i, i i europeiska versionen då så den engelska versionen så, så har vi ju då är det en, ett s/hi så att Ja, uh, precis. En det, kan, det kan vara ja, uh, en henne yeah. Men eh, faktiskt spelets roligaste scen Kommer ju in... Det har ju kvinnor med att göra. Det är då man är i... Eller uh, Du kanske vill ta den. Du, jag tror att du har skrivit upp den på papper, så du, du kan ju ta den nu med en gång. Ja, precis. Det här är lätt den bästa scenen i hela spelet. Det roligaste skulle den jag säga. Det roligaste. Jag. jag skrattade jättemycket. Man har kommit till kompetit. Tror jag det uttalas. Ja, jag är inte osäker på uttalet, det. Men det. Ja. Det är Det är en stad. Uh, Dagger och Sidan de måste gifta sig för att kunna gå vidare då Och vi och Queena, de bestämmer sig för att också gifta sig För att det är de som blev kvar liksom. Och de gör det ju klart att det här är ju endast för att de ska kunna gå vidare Det här är ju inget riktigt äktenskap Även om Sidan kanske vill det ja. Och han försöker ju lägga in en stöt på Dagger samtidigt Men nej, det här ska bara vara nödvändigt för att vi ska kunna gå vidare men då när, när Vivi och Kvinna gifte sig Så blir Vivi nästan förnärmad För att Kvinna tar ju allting på allvar Och då säger han då I feel so happy <lär> När han har gift sig Och det känns som att han, han eller hon Verkligen menar det och Ja det... han har noll koll Han ja. fattar inte att de bara Att det är på låtsas. att det är på lossas mm. Och hur de liksom har lagt upp allting Så att man ser att Vivi blir Han blir, han blir lite rädd <lär> Typ backar undan och Kvinna mm. närmar sig och Nästan väntar sig en puss också mm. är det inte så Jo typ I feel so happy. <laughs> ja, Då skrattade jag faktiskt högt ja. För Det gjorde ju du också Du skrattade väldigt högt där Det var väldigt kul faktiskt Sen skulle jag vilja nämna en karaktär vi har ju, Sen har vi ju då Den onda karaktären kvar då, Antagonisten men vi ska också prata om en karaktär som jag tycker är viktig för storyn. Ska som... vi bara prata om karaktärer? Nej, vi ska, vi, ska, vi ska gå vidare sen. Men vi, vi ska prata lite... Det finns två karaktärer till som är viktiga för storyn skulle jag säga. Förutom då antagonisten som vi har kvar. Men vi har ju också Beatrix. Ja. Som är då... Förutom att hon är Steiners största Love kärlek. Interest. Love interest. Så är hon ju också en, en livvakt till, till Kungariket och till Alexandria. Och man stöter ju på henne flera gånger under spelet ja. som en boss. Men sen så vänder ju hon sida när hon, inser, när hon ser vad Steiner gör. Och inser att drottningen faktiskt håller på med någonting hemskt. Man kan ju... vänder ju hon sida också. Ja, precis. Man kan ju se den här rivaliteten mellan Beatrix och Steiner redan tidigt- för att han är ju en plutonite. Och hon tillhör ju liksom Alexandrias toppelit. Hon är ju livvakt åt drottningen. Och Signer är livvakt åt, uh, åt Garnet. Så deras rivalitet liksom blir tydlig redan tidigt i spelet. Så de gillar ju inte varann. Men allt eftersom liksom storyn fortskrider och man slåss mot henne några gånger också. Hon är jättetuff. tuff, badass. Och um, Sen liksom en liten slump gör att de, de får upp ögonen för den. Det är ett litet borttappat kärleksbrev som kommer på vift. Som väcker känslor hos diverse personer. Och det här gör verkligen att de kanske är lite än cool ändå. Liksom. Mm. Och jag gillar det. Jag gillar det jättemycket. Jag tycker att hon står för en väldigt häftig scen i spelet också. När man som hon och Steiner försvarar Alexandria mot... Mot uh, en invasion Och den, alltså Det är så häftigt, just den låten uh, Och det är alltså Beatrix uh, tema låt som spelas då uh, Och uh, ja, hela, den, hela den grejen är så häftig liksom, Att det är två soldater som ensamt Ska försvara hela kungariket och Ja de bara... går samman liksom. ja, precis, De har varit fiender men nu måste de slåss på samma sida Och det bara väller in monster och demoner Det är så häftigt liksom och... Ah, hon, hon, hon är bara riktigt... Ah. Ja. Alltså de skulle ha haft henne som en spelbar karaktär. alltså, alltså Haft henne som en del av de har Haft henne med varenda gång. Ja, fast hennes vändning kommer ju allt för sent. Om du förstår... Om du förstår vad jag menar. Mm. Hon är ju liksom... Ond, ond. Väldigt länge. Väldigt länge. Och det, det krävs. Det är viktigt för att storyn ska vara som den är. För det är ju inte framåt slutet förrän hon... Liksom vänder om mm. Jag ville bara ta upp henne för jag tycker att hon är värd att nämna. Ja. För hon, hon är ju också en, en fanfavorit eh, i, i. Cosplay tänker jag tänka Cosplay mig. men också bland fanfancy fansen, så är hon en favorit. Just för att hon gör. Eh, för att hon, hon ser ut som hon gör och liksom. Ja, hon är bara en jävligt cool karaktär. Mm. Men nu, nu ska vi prata lite om. Eh, Spelets antagonist Den onda som I början av spelet så tror man ju att det är Queen Branen man ska slåss emot hela tiden Och... Precis, men sen visar det sig vara Någon annan som håller i trådarna mm. Och det är då Kuja Kuja, precis Eller som jag brukar kalla honom för Johio <laughs> Ja, det var bra De är ganska lika Seferot Luckalike skulle jag vilja säga ja, Han har ett långt svärd, han har långt hår Kuja har inget svärd Nej, det kunde det ha på vapen alls. Han förlitar sig helt och hållet på sin magi. Nu var han på lätt. Nu till han på lätt ner. Mm. Okej, okay, då tar jag tillbaka det Ja. Men ändå, han har många likheter med... Med Seferoth. Ändå. Egentligen, om du tänker efter. Han... Han blir ju arg. Han, eller han vänder ju också om i slutet. Ja, han, han gör ju också... Han, vänder sig mot sin skapare. Ja, han gör ju också en resa. Mm. Det är väldigt ovanligt, skulle jag säga, bland... Oftast, oftast om vi kollar på I och för sig äh, Final Fantasy VI, där har vi Kafka Som också vänder ryggen mot äh, Mot sin övre Och i Final Fantasy VII Så har vi ju Sephiroth Fast i början så tror vi också att det är Kinra Som är liksom the big bad guy Men det visar sig ju då att äh, att, det, att spelet får en ny äh, Antagonist Och det är ju samma sak i det här Då tror jag att det är Queen Branagh som är den onda Och sen så kommer ju Kuya och Själshowen Liksom och eh, jag tycker att han är. Han har ju en rimlig anledning till att han gör vad han gör. Han blir ju lovad någonting. Eh, att, vad? Men han blir Garland, alltså hans skapare då. Eh, ger ju honom kraft eh, så att han ska kunna ta sig ner på eh, Gaia och eh, förstöra Visst är det så? Ja, precis. Men han undanlåter att berätta att Kuya själv kommer att. Att Kuja själv bara är en produkt ja. och har ett begränsat... Eh... Spannliv. Ja, mm. precis. Han kommer ju också dö. Jag tycker som sagt att det är jävligt intressant med bad guys som gör en vändning och blir typ ännu mer onda. Jag älskar det. Ja, men där blir han ju lik Seferot också. Och häfka. Ja. men Skulle jag vilja säga. Han är väldigt, väldigt lik Seferot. Alltså om du tänker efter, han... Han är ju arg för att han har fått reda på någonting liksom. Mm. Ja, i och för sig. De är egentligen hormonstigna tonårspojkar. Som, ja, går loss liksom. Mm. Och till slut bara vill förstöra allt. Ja, och jag är ju så ledsen så jag vill förstöra allt. Inklusive mig själv. Om ingen annan ska leva, varför, eller om jag ska dö. Vad ska alla andra leva för? Om mm. ja, men typ så. Han säger ju det i slutet. Ja. Det var typ karaktärerna mm. liksom. Jag skulle vilja säga så här bara när vi går vidare från, från det här ämnet. Och det är det att... Um, som jag sa tidigare när jag pratade om Amarant. Att det här spelet innehåller ju ett klassiskt Final Fantasy-galleri. Du har den här självständiga. Du har den lilla flickan. Du har den lite mognare kvinnan. Du har den här typiska magiken. Du har ju liksom... Den snygga kvinnan. Den snygga kvinnan. Och du har ju liksom... Det här klassiska galleriet av Final fast här med en liten twist då skulle jag vilja säga. Ja, precis. Den, den blir inte förutsägbar. Nej, och sen att det inte bara består av människor utan att det består av lite olika äh, raser och... Äh, arter. Arter och typ. karaktärer. karaktärsgalleriet, alla har inte hud utan liksom, vissa, vissa har inte ens ett ansikte. Och jag tycker det är, det är intressant och det är kul att de har valt att göra det så. Ja det tycker jag också Mångfald Mångfald Mer mångfald åt folket Men jag fick att vi kan prata lite om vårt team Vilket parti vi valde att ha mm. Um, och vi han, hade ju då Sedan, Freja Vivi och Steiner mm. Och det tyckte jag var det bästa Alltså man kan ju alltid Det var lite det jag sa innan också Vissa väljer ju att Alltid ha förmågan att kunna hila Det valde ju vi bort Eftersom vi inte hade en vit magiker. Utan vi valde Freja istället För oss var det ju självklart Att ha Vivi och Steiner För de två tillsammans ...gör att Steiner får möjlighet att använda magi också. Mm. Så det han, och han är ju liksom självklar. Han är så pass stark. Uh, men vi... Jag skrev ändå upp någonting som vi hade här. Men ett tips om man vill köra... ...precis som vi gjorde här... ...det är att man har hejst på alla. Att man lägger in det så att de blir dubbelt så snabba. Då får man egentligen, alltså dubbelt så många chanser att slå fienden. Innan det är fiendens tur. Men så la vi ju även in regeln på de som kunde ha det. Och då behövde vi ingen healer. Nej, precis. Det är en sak som jag har lärt mig av att spela spelet många gånger, att om du tänker offensivt karaktärmässigt karaktärsmässigt då, med starka attacker, men sen att du buffar karaktärerna med just som du säger haste och sånt där, då kommer du undan och slipper typ vissa, vissa bossar kan ju bli jävligt svåra dock om du tänker så här som att det är svårt att inte ha en vit magiker på de sista bossarna i spelet. Så vi, vi klarade oss jättebra Vi klarade oss väldigt bra, absolut Men vi hade ju lite problem på eh, sista bossen att det som Ja, att det var den någon... enda bossen i sånt fall Ja, kanske det Men det var, det var ändå liksom svårt Även fast vi hade liksom nästan de bästa vapnen man kunde ha Och vi var ganska bra level skulle jag säga Ja, jo du har rätt i det Men det visar ju ändå att man kan spela spelet på olika sätt Och man behöver inte spela det som jag kanske troligen hade gjort Om inte du hade hjälpt mig spela med en healer och liksom alltid vara så defensiv. För du och jag spelar rollspel ganska olika. Eller hur? Du märkte vi när vi spelade sjuan att jag oftast var lite mer defensiv. Och ibland var det bättre ibland var det sämre. Oftast var det det tog ju lite längre tid kanske. Men jag tyckte att det här var en bra balans för att vi behövde oftast inte heala gubbarna för att vi buffade dem hela tiden så att de skulle vara starka i sig själva. Ja, precis. Eh, är det något mer vi ska ta upp så här när vi spoilar. Vad va känner du? Ja, Jag tycker att vi ska prata lite om bossar. Du nämnde det lite. Mm. Eh, svårast respektive lättast. Vi kan ju börja med lättast då. Och där kommer jag ju bara att tänka på Soul Cage i IFA III. Ja. Och den här bossen är ju piss svår om du inte gör det som vi gjorde. Om du, inte, alltså om du kommer dit och är ganska underlevelad så kan den här bossen vara riktigt jävla svår att ha el. Ja, alltså den är ju jättesvår. För att de har ju byggt upp värsta hypen inför det här väldigt länge. Mm. Timmen innan liksom. Mm, mm. Men det finns ett sätt att ta den här bossen på. Och då dör den på ett slag. Elixir, Phoenix Down. Eller Life. Eller Life, Precis. ja. Precis. Den räknas ju typ som... Undead eller vad man ska säga. Mm. Så den dör på en gång- om du kastar life på den. Det är så här klassisk fine Fantasy-knep. Ja, har, har precis. Jag life alltså de flörtar lite med det- och de ger lite ledtrådar om det är innan. För fienderna som man möter innan- de är undead. Och kastar du life på dem- då dör de. Instant, ja, Instant death. Så man kan ju liksom- komma på det här själv. Mm. Svåraste bossen då? Svåraste var sista- men jag tycker att den var egentligen inte så där supersvår för ett RPG i sig. Men vi hade typ inte så mycket problem med alla andra bossar. Vi hade inte så mycket problem alltså, genom hela spelet. Nej. Och så, så jag kan tänka mig att vi tyckte att den var svår... Bara för att det var det första svåra vi hade stött på. Vi tog ju ganska många av de här alternativa bossarna också. Vi spöde inte Osman, Den, den skete vi. För det är ja, liksom, men det var synd. Det, då, krävs det en helt annan, då krävs det mycket mer tid än att bila ner. Ja. Men vi spöde ju Hades i Memoria i slutet. Där, ja, och den var jättelätt. Jag trodde den skulle vara mycket, mycket svårare än det den Det trodde var. jag också. Jag fick för mig att den var svårare. Men ja. den, den tog ju typ på två minuter. Eller men alltså, vi var väldigt bra level. Mm. Vi... Hade boostat våra... Men vi var bra, helt enkelt. Mm. Ja, men det kan man ju säga om bossarna. Alltså, sista var svår för att den... Den kastar ju... Man St säga? statusförändringar alltså, Statusförändringar. Statusförändringar. Petrify, darkness, precis. confusion. Och liksom får man en massa mängd karaktärer som inte kan göra någonting. Det är inte så kul. Och sen fick ju vi också typ någon... Det måste ju vara en glitch. Ja. Alltså Freja, hon fick... En statusförändring. Och vi hann inte bota den. Sen dog hon. Vilket gjorde att vi kunde inte reviva henne. Vi kunde inte få upp henne med en Phoenix Down. Phoenix Pinion. Ingenting. Remedy, ingenting funkar ingenting det. Vi försökte bota hennes statusförändring. Alltså samtidigt som hon var död. Men nej. ingenting. Men jag tror att det är en glitch. Jag får inte uppnämma det förut också. Jag tror också att det är en glitch. Mm. För att det känns ju bara elakt liksom. Ja. Så vi trodde ju där att ta att nej, nu skiter det sig Det här klarar inte vi. Mm. Jag vet när du... Gav när, du gav upp. Du gav upp, men jag... <hör> oh. <hör> du gav upp, men jag förstår varför du gjorde det. För det såg väldigt märkt ut. Och hade vi inte haft tur där, då hade vi ju dött. Mm. Men vi klarade det. Vi gjorde det. Men jag vill prata lite om dungeons också bara. Mm. Lite kortfattat. De sämsta och svåraste... Mm. Jag kan inte komma på den bästa. Nej. Så det är kanske lättare att komma på ja, jag den har, dåliga. Jag, har, jag har en som jag inte gillar också. Den sämsta tycker jag var Desert Palace. Ja, absolut. För alltså, där det... måste du spela med de sämsta underlevelade karaktärerna. Och det slutar med att vi bara sprang förbi alla fiender. Och det vill man inte göra. Alltså, förstår du? Nej, men utmaningen ligger ju också i det där med att du, du helt plötsligt får spela med de karaktärerna du inte har levelat med. Det, det blir en utmaning, men det blir en onödigt tråkig utmaning. För det är knappt att de här karaktärerna, att du har köpt vapen till dem eller någonting. Så det blir, det blir svårt och i sin följd tråkigt. Ja, och liksom du har inget sätt att lösa det på. Alltså, förstår du vad jag menar? Mm, ja, ja. Det är en sak om du kommer in i ett område och nej, vi var underlevlade här. Och sen kunde gå tillbaka och köpa vapen. Men det kunde vi inte. Alltså, vi var fast på det här stället, vi var tvungna att ta oss igenom. Så jag, jag, jag frågar ju dig flera gånger. Jaha, men alltså, ska vi inte bara stanna och levla nu typ i två, tre timmar? Och du sa det bara, nej, skitsamma. Vi bara springer igenom stället. Ja. Och sen får vi hoppas att vi klarade bossen liksom. Och, men det gjorde vi ju. Mm. Men ja, det var inte kul. Nej. Det var faktiskt jättetråkigt. Men den svåraste, eller egentligen det enda stället... Som vi fastnade på Och som vi liksom fick omvärdera lite hur vi gjorde Det tycker jag var Giza Malukes grotto Inte Gassi Malukes grotto Inte Gazi Giza ja, precis. Ja, precis. Men det var, ju, det var ju bara för att vi var underlevlade Ja Så innan det så måste man levla lite mm. Annars tycker jag Dungeons är ganska okej okay i det här spelet Ja jag tycker också det, de är inte onödigt långa Nej. De har roliga bossar mm. Ja Faktiskt, jag tyckte det var bra. Innan vi avslutar så vill jag bara fråga, har du någonting annat du vill ta upp? Ja, jag ja. har lite, lite till att säga. Mm. Jag lovade att återkomma om det här negativa jag pratade om i första. Mm. Just det här med hur de väljer att lägga upp vissa story-element. Mm. Jag vill ge exempel på det. Ja, shoot. Den, av, den avslöjas lite för abrupt på vissa ställen. Verkligen inte alltid, men när man kommer fram framåt slutet, då kommer det lite för snabbt. Och då tänker jag då på det här med sidan och hans ursprung. Du kommer till Terra, du kommer till den här staden, Brambal. Och man får veta att sidan är en genom, alltså en massproducerad produkt mm. som invånarna på Terra då har skapat för att typ uppehålla planeten medan de vilar kan man väl säga. Avancerat mm. ehm, men ja. Ja, men så kan man säga kortfattat. Men allting kommer så snabbt. Det är så här, jaha, var du så? Alltså man, man har inte ens hunnit reflektera över någonting. Nej. Och sen liksom går han in i någon spiral av så här dåliga känslor. Och så blir han jättekonstig. Han går igenom puberteten ja, på fem exakt. minuter. På fem minuter. Det, mm. Allting kommer så plötsligt. Mm. Och sen en annan sak. Det är det här med Frejas man. Han fick ja. ju minnesförlust. Han kommer inte ihåg henne. Och då tänkte man, oh, här har vi någonting. Här är något spännande. En lös tråd liksom. Ja, mm. precis. Men ja... Eller, ja, alltså, man trodde att den skulle lösas mm. Man trodde att man skulle få svaret Men det får man inte Nej. Man får ingenting som säger om Vart han kommer från Varför han fick minnesförlust. Man tänkte ju först att det hade att göra med Kuja Och att det liksom mm. skulle ha någonting med Resten av storyn att göra Alltså det kanske står någonstans i spelet Men jag kan inte hitta Nej, en förklaring alltså, Vet ni lyssnare det Så får ni jättegärna upplysa oss För jag vet inte Nej och det är tråkigt för jag hade gärna vilja veta ja, men hans historia, vart han hade varit och så. Ja, men det är som du säger, Final Fantasy 9 är ju ett väldigt eh, komplett spel och det är otroligt gripande handling. Men det rushas på lite för mycket på slutet och jag tycker att det, det börjar så bra. Och det, spelet har en sån skön och härlig pacing när det kommer till storyn. Mm. Men sen fram mot slutet så börjar det liksom dippa när allting bara kastas i ansikt Ja precis, på. det här och det här och det här och det här ja, Det blir för snabbt Man hinner inte reflektera själv över någonting utan du får någonting nytt att tänka på Och så blir man så här förvirrad i slutet Och sen när man kommer till memoria så typ förstår man ingenting Nej Men ja. ja Jag tror fortfarande inte jag greppat handlingen det här med Gaia och Terra till hundra procent Ja Men jag är ganska säker på det Det är lite filosofiskt också liksom. Ja, Terra försöker ta över För ja. det är en döende planet men Final Fantasy 9 är ett spel som vi tidigare sagt kantras väldigt mycket av sorg. Alla karaktärer bär på bördor. Men allting löser sig till slut. Och då vill jag fråga den obligatoriska frågan. Vad tyckte du om slutet? Ja men det var ju underbart. Allting löste sig. Allting löser sig förutom att vi dör. Ja. Usch. Nej men det är bra. Jag gillar slutet. Ja. Hur de väljer att lägga upp det. Att de visar vad alla gör sinsemellan. Och liksom livet fortsätter. Du måste ju göra det. Jag gillar att Sidan lurar Dagger där. Och... Ja, det är ju en jättefin och känd scen. liksom. Just när Sidan eh, när står på scenen där och kastar av sig den där luvan. och Dagger eh, eller Garnet eh, kastar av sig kronan och, och springer ner för trapporna och sen kastar sig i hans fande. Det är verkligen så här. Då, då kan jag nästan. Det är, Alltså tår, tårfyllt eh, ja, ögonblick det du, Ja, du gråter där Jag gråter att vi inte är där ja, jo. men <laughs> så då, det är olika men... Jag tycker att det är, så, det är så otroligt vacker scen Och sen ja. så har man ju då ledmotivet eh, Spelas i bakgrunden Och sen så bara tonar det ut och det är så... Fast jag hade velat se en puss Ja men det här är ju Ett japanskt spel så det är inte så mycket pussar Ja men det var ju en pixelpuss i åttan Ja, ja, Jo, visserligen Pixelbus. Men där vågade de se in på det erotiska Lite mer ja, precis. <laughs> ja, Nej men, men det kanske är för att ja. det ska gå i linje Med det annars så Barnstiga ja, temat absolut, absolut. Men det är otroligt vacker slutscen Och den ja. jag, liksom, Och jag älskar också Teaterscenen i slutet där När, när Garnet fortfarande tror Att Sidan att är död Och när han säger då Innan han kastar av sig kappan säger han Neither cloud nor squall shall hinder us Just det Och det är också, här, också homage till de tidigare spelen Och då, då fick man att man fick en liten ja ah, fan vad coolt att slänga in det där Ja det är så genomtänkt Ja, översättningen till, från japanska till engelska har jag läst att den ska vara den ska tappa många den har tapp Det finns jättemycket referenser till de tidigare FNP-spelen men har mycket av det har tydligen försvunnit i översättningen Jag kan tänka mig det har jag, har jag fått, Eller har jag läst det i alla fall Men just det att den behöll den här grejen Med Cloud och skål Och sen så kastar han av sig luvan Och så blir allting lyckligt till slutet. Och sen så rullar sluttexterna Och vi har Melodies of Life och Allting är bara så, så otroligt vackert och glatt och jag tycker det är ett otroligt fint slut Och det är ett bra sätt att stänga igen eh, boken liksom. Verkligen, det är skickligt sätt att stänga. SquareSoft har ju sagt också i intervjuer att de har varit väldigt sugna på att göra en uppföljare på Nej. Final Fantasy IX. men det är nog ingenting som är aktuellt. Nej, det vill jag idag. inte. Idag. De skiter ju egentligen i de här gamla Final Fantasy-spelen idag. De visar inget intresse. Det är liksom, visst nu har vi snart en Final Fantasy X HD remake, men 7, 8, 9 verkar ha glömts bort typ. eller 7 fick ju de har lämnats kvar på topp 1 Och därför förtjänar de att vara Jag tycker att man ska, inte, man ska inte Man ska lämna dem orörda Ja, för det här är ett spel som, förstör man dem Det här är ett spel som är så komplett i sig Man, man vill inte öppna den här boken och läsa nya kapitel Utan Nej. Den, den, den är stängd där den är, och det är Men nu ska jag det fråga bästa. dig en sak också Ja uh, En sista fråga nu ja. Jag har spelat det här spelet hundra gånger uh, Jag måste fråga dig Du har spelat det här en gång Och Final Fantasy VII en gång vilket tycker du var bäst? Alltså det är en väldigt svår fråga. Ja, det är. När jag spelade 57 så blev jag jag blev helt helt tagen. Du kommer ihåg jag var helt jag var typ i extas. För att jag, jag, jag citera dig, nu ska ja. jag nu ska jag här, så ja. det var inte exakt så här du sa. Men du har ju en massa kompisar som inte är så väldigt spelintresserade. Ja. Och du sa så här jag tycker synd om mina kompisar. För att de kommer aldrig att lära sig uppskatta någonting som, som är som det här. Ja, och jag det, står för det. Ja, de, det är häftigt. Det är så många människor som aldrig får uppleva den historien. Mm. Aldrig får uppleva den magin. Och allt som det spelet står för. Liksom. Det, det spelet lärde mig så mycket om livet. Faktiskt, jag älskar Farin Fönstresjön. Och det var länge det bästa spelet jag någonsin hade spelat. När jag spelade 1959, då kunde jag ju, alltså oundvikligen så började jag ju jämföra. Och jag, jag skämdes nästan lite över att jag började ifrågasätta om Sjöban verkligen var bäst. För att jag hade så länge tyckt att det var bäst. Och man kan nästan bli lite så här äh, envis. Men jag måste faktiskt säga att Sjöban faktiskt är bättre. Ja, ja. Det är ju en brutal, brutalt exempel på smaksak. Ja, det måste man säga. Men om man säger så här att om Final Fantasy IX berättar en tragisk historia ur ett barns perspektiv på ett lite mer simpelt och barnsligt sätt. Då är Final Fantasy VII det här äldre syskonets tonårsångest. Liksom. jag kunde inte säga det bättre själv faktiskt det är ungefär så mm. och de gör heller inte de misstagen som vi har räknat upp idag som 559 gör alltså att historien liksom bara Rushas på i slutet ja, och lite andra grejer lösa trådar och så 7 har inte dem 7 är perfekt 559 mm. är perfekt till 98 procent ja <laughs> alltså 559 kunde inte ha varit bättre säger Nej. jag samma sak med 7 det är, lite, det är en smaksak liksom. Ja, det är olika typer av spel. För mig är det omöjligt att säga vilket som är bäst av de två. För de, de berättar två helt olika historier. Med två helt olika medel. Men det är ju häftigt att två, eller Final Fantasy 7, 8 och 9 som ändå är några av höjdpunkterna i serien släpptes till en konsol under några års tid. Jag tycker det är otroligt häftigt. Squaresofts guldålder är slutet på Super Nintendo och hela Playstation-eran. Det måste man säga faktiskt. Mm. Ska vi stänga igen boken för idag? Jag tror det. Mm. Eh, det... Tack för att ni har lyssnat. Ja, och, tack så jättemycket. Det, det var kul. Det här spelet tror jag många blev glada över att vi har recenserat. Ja, och Det var många som hade gillat på Facebook här. Och mm. Vi tycker ni ska göra det även denna gången. Gå in och önska spel och och lyssna på gamla avsnitt Kan ju undvika de första avsnitten kanske. För vi <laughs> det, där, har ju... det där om Shadowgate ja, du... <laughs> Det är det är ett I våra hjärtan det är Men som sagt Gå gärna in och lyssna på de andra avsnitten Gilla, kommentera, dela Vi finns på facebook.com Snedstreckpar i pixlar Vi finns även nu också På videospelsklubben.se Där också finns en massa annat skitkul Att ta del av, så gå gärna in och kolla där Sen finns vi på Social Gamer och... Eh, iTunes, iTunes såklart. Och gå gärna in och ge iTunes-rescensioner så vi kommer upp på listan. Vi vill, vi vill vara med och vara nominerade till Svenska poddradiopriset idag i år. Ja. Det vore skitkul. <laughs> eh, så sprid ordet om Paripixlar. Eh, vi kommer snart tillbaka igen. Eh, lite nytt format. Eh, Lite tröttare Ja lite tröttare ni, ni kanske hör lite barnskrik i bakgrunden Det får ni fan leva med Ja Men tills dess så får ni ha det så satans jävla bra Ja Ha det jättebra Ajöken öken.